Mikrofon próba egy, egy, egy, kettő, három. Ma még nem mentem neki semminek. Se kukának, se szemetesnek, se másik autónak, se nézőnek, se hallgatónak segítsenek bepótolni a mulasztást. 1242 nem 712, hanem 061, 71242. Mint Bauer Tamás, Bauer Tamásról lehetett azt tudni a Jászai környékén, illetőleg Budándén annak idején a Jászai környékén láttam, hogy egy ilyen kis rádióval a Fülén közlekedik, és a legkülönbözőbb műsorokat hallgatja, amelyekben közéleti műsorok voltak. a műpában voltam. Még egyszer köszönöm az intézménynek, hogy lehetővé tette a jelmenye. Két szakmai jegyel voltam ott, mint hogyha valami szakmához tartoznék, de hiszen én nem értek az igényt a világán semmihez se, de ahhoz viszont nagyon. nem ingyen voltam, hanem kedvezményes áron szakmai jegyel nézhettem meg a mis koncertet, mert hogy mire ízbe kaptam addigra egy darabja egy nem volt. Az autómban illetőleg az intézmény előtt egy ideig néztem a miniszterelnök előtti vitának az X. fordulóját, aztán valahogy olyan nevetségesnek éreztem magam, szóval az volt bennem, hogy vajon, miből maradok én ki, hogyha én ezt most nem nézem, és hogyha abból én kimaradok, akkor én ma itt, amikor itt fogok ülni, akkor mint valami vizsgál, meg fogok-e bukni. Azt mondják önök, hogy a hatodik perc, negyvenedik másodpercét, hogyha elemezné, és elmondaná, hogy abból ki jött ki jobban, és azt mondom, de hát nem láttam a hatodik perc, negyvenedik másodpercétől a vitát, és akkor azt mondják, Önök vagy Önök közül valaki, de hát fiala maga nem készült, megbuktatom. Nem tudom, észrevették-e, hogy Imáron a második hét végéhez érkezve, azokban a periódusokban, amelyek rendelkezésére állnak Önöknek, teljesen szabadon már, mint hogy arról beszélgetünk, amiről akarnak már, mint Önök. 061 ott a politika és a közélet szinte alig szerepel. Én ebből az ég a világán semmilyen messze menő következtetés nem vonok le, csak közlöm az egyszerű tényeket, mint ahogy önök mondanák, hogy lehet, hogyha nem látta 640-től, akkor le is út, fel is út. Láttam egy részét, ma meg fogom nézni az egészet. Elvégre holnap, ha Márkizai Péterrel beszélgetek, akkor nagy valószínűséggel szükségem lesz rá, de csak nagyon röviden önök, akik látták, valami fontosról maradtam le, vagy valami fontos talanról. És hogyha fontosról, akkor miről maradtam le? Ha pedig fontos talan volt, akkor miért volt fontos talan? De igyekezzenek ezt négy-öt mondatban összefoglalni, ha akarják. Ha nem akarják, akkor nem fogunk erről beszélgetni. 061-700. 1242. 2021. október 14-e csütörtök van, a pontos idő 6 óra 58. Ez a két minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, az egyáltalán, meg az én közös műsorom. Egy virtuális árbocskosáról való jelentés, benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Egy műsor, amely azt állítja magáról a tévedés minimális kockázatával, hogy 14 éven felvieknek nem, és alatta is a igen korlátozott mértékben ajánlott magyarul senkinek. Kicsit olyan, mint az elásott műalkotás, van de minek. Itt van például, az előbb föltettem egy kérdést, és ez ígény jött a világán, senki nem válaszol rá, hogy azért, mert érdekte azért, mert senki nem néz, hallgat, vagy azért, mert rosszak a telefonvonalak, onnan tudjam. Én csak azt tudom, hogy leordítottam, hogy halló, valaki látta a fedélzeten a miniszterelnök jelölti vitát? És akkor így Kajlózom hogy mi a helyzet. De a hullámber is elnyomja, de könnyen lehetséges, hogy nem nyomja, mert a legénység hallgat, de az is lehet, hogy nincs is legénység. Szegény fialap, aztán riportolanyokból főz, úgyhogy szegény hajnal Miklós Momentum elnökségi tagit kénytelen lesz velem beszélgetni, fél nyolc, szól Béla, a Marketing Centrum volt kutatási igazgatója, Szintúgy. Aztán pedig köves lomót fogom kérdezni. Ha ők se válaszolnak, akkor sok zene lesz. She is Megszánt? sensation that he is with föl az izéjét most már hallom. Hát tulajdonképpen én eddig is a Dobrev Klára mellett voltam, és most is én nem tudtam megszeretni ezt a márkizai Kizaj Pétert. De ez lett volna ennek a miniszterelnök jelölti a célja, hogy megszerettessék önnök? Hát nem tudom, hogy mi volt a cél. Az volt a célja, hogy elfogadjam valamelyiket. Én ezt megtettem. A Márkizaj Péter nagyon kínálja magát, nagyon akar győzni, de én nem tartom jó személyiségnek arra, hogy ezt megnyerje. Köszönöm szépen. 06171242 egy, 712. 42. Kaptam egy messzicsot. Azt írja XY, aki férfi, hogy nem tud most telefonálni, szóval, ha jobban szeretném MZP-t vagy Klárikám Olányt. A Kacsasültnél, Káposztás Cvekedlinél azt néztem volna, és hívtalak volna. Ez némileg egy ilyen rejtett üzenet, tehát valószínűleg össze kell olvasni minden harmadik betűt, és akkor kijön bele az értelem lehetséges, hogy az illetőt az zavarja, hogy nem tud telefonálni, és maga a szöveg is ebből adódóan némi értelem hiányjal küzd, de többé kevésbé értem, hogy FG mit akarsz közölni velem. Csebesből kiderült, hogy teljesen félelítettem és a kordáikról van szó és talán a pókerről, de így aztán már végképp érthetetlen, hogy hol tartunk, de hát, nézzék, lehet, hogy bennem van a hiba, és miért kell nekem mindent értenem. Nézem, hogy a baloldaliban jelenzéki sajtó esik egymásnak a tekintetben, hogy kikit nyom el, vagy nem elveszerűen ha belegondolnak abba, hogy valójában egyebek közt azért nevezte futóbolondnak Oszkó Péter, Márki Zai Pétert, mert a, az elszámoltatás kapcsán régi sebek hegedtek föl benne, amelyekről olyan nagyon sok szó nem is esett, de mégis esett. Arra, mint ennyi koradáros műsort hallanak, nyugodtan mondhatom, hogy arra kurva jó egy ilyen előválasztás vagy választás, hogy halára sértsük egymást, és aztán az elkövetkezendő négy évben, bár Orbán Viktor után szabadon tudjuk, hogy mindig kampányban, aztán nagy valamilyen módon kibéküljünk, már amennyire sikerült, nekem az elmúlt időben voltak a törekvéseim erre, egyik se sikerült, de nem tártam szélesebbre a kezemet annál sem, mint hogy nagyon hülyén éreztem volna magam akkor, amikor ezek a tártkezek, ezek nem minden vonatkozásban nyertek viszonzást Én csak halkan azt mondom embertársaimnak, és nem Dobrev Klárának és Márkizai Péternek, hanem mindenkinek, hogy kétszer is fontolják azt meg, hogy egy ilyen esemény kapcsán hogyan viselkednek, de ez egyébként nem csak ilyen eseményekre áll, mert aztán nem gyűzik majd ezeket a sebeket begyógyítani. A nőke gondolhatja azt, hogy ezek következmény nélkül maradnak, kedves Fritz Tamás. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát az a helyzet, hogy én is végighallgattam ezt az egészet tegnap. Illetve ön végighallgatta velem szemben, igen? Én végighallgattam. Ezt a, igen, magával szemben végighallgattam. Na most Bennem nincsen ellenőrzés egyikkel sem, nekem számomra az lenne a lényeg, hogy ez a jelenlegi tűnjön el. És én a magam részéről abban egyetértek a Márkizaljjal, hogy neki több az esélye. Az is igaz, hogy a Dobrev sokkal simulékonyabb, sokkal hát, jobban beszél, jobban tudja kifejezni magát. Szakmai értelme is van, nő is, nagyon sok előnye van a Márkizaljjal szemben. De én úgy gondolom, hogy mégis abban igaza van a Márkizajnak, hogy ő olyanokat tud megszólítani, szerintem, akiket a Dobrev soha a büzös életben nem Ön tapasztalta azt, hogy a Márkizajnak sikerült olyanokat megszólaltatnia, akiket Dobrev Klárának, nem? Az, hogy tapasztaltam, az egy kicsit sok, de vannak Olyanok, akikkel beszéltem, és. Hát értem, a de hát dolgot. értem, én is beszéltem olyanokkal, akik még láttak olyan. Nem, nem úgy értem, hanem én... az, hogy akik azt mondják, hogy amit én mondok, hogy a másik. Én ezt értem, de én azt kérdeztem, hogy önnek közvetlenül van-e ilyen tapasztalat, és kiderült, hogy közvetlenül nincs. De hogy van, hát de, önnek de. van? Ön azt mondta, hogy önnek vannak olyan ismerősei, akiknek van ilyen közvetlen tapasztalatok. Én nem ezt kérdeztem. Én azt nem. kérdeztem, hogy önnek van-e közvetlen tapasztalata. Nem ne fog tudni ebből olyan... már kijönni, arra elmondta, a hogy önnek A kapcsolatot mit ért? Hát, hát én... hogy ön élte meg. Eljutottunk pontosan oda, mint a Szőlősi Györgyi és a Márkizai Péterrel való. Tehát a markizainak van egy képessége, amit nem ír el tőle, de a, a Szőlősi Györgyivel való beszélgetés, az valójában, ez egy tegnap beszélgetés, a Spirit fm volt. Tudják, a Spirit FM az az az ami, hogy, hogy amely, minden. Belegondolnak abba, hogy jóformán minden egyes mondathoz lehet valamilyen háttérinformációt adni. Ami egyszerre jó és egyszerre rossz. A fiala az, aki. A spiritefem az, amely. Szóval ez a beszélgetés, ez egy mondatvadászat volt, ami egy bizonyos ponton fel egyébként kifejezetten nevetségesé vált, miközben Szörősi Györgyének a szándéka teljesen egyszerű volt, és a maga módján sikeres is. Hiszen nem lett volna sikeres, most nem beszélnék róla. Márki Zai ugyanis azok közé tartozik, a közéletben egyedüliként, aki úgy pontosítja a mondondóját, 24. 48. 72 órával az elhangzottak után, mindenki mérje fel, hogy ennek mekkora jelentősége van, hogy azt mondja, hogy ő ezt nem úgy gondolta, nem úgy értette, félreértették elnézést kér. Ahányszor Márki Zai Péter az elmúlt 168-ban elnézést kért, hát ha Orbán Viktor elnézést kéréseit összeadnánk, akkor egy évtized nem jönne össze. És ezt valamiért Márki Zai Péternek megbocsájtjuk, megbocsájtják, miközben azok, akiket érint, azok meg felsziszennek, és így egy ilyen gyűjteményt készítenek, vagy mint a sajtóképviselői, vagy mint politikusok, hogy kedves Péter, ez hogyan van? E tekintetben nem áll egyébként messze attól a Puzsérólbertől, akit egyébként a múlt héten, vagy ezen a héten vasárnap megszólított, ki tudja milyen okból. Még nem döntöttem el, hogy erre rákérdezzek-e holnap, ha beszélgetünk, és ha felveszi a telefon, nem tudom eldönteni, hogy fontos vagy fontos talán. De miten az ördög a részletekben lakik, ezért az ember soha se tudja, hogy mi fontos és mi fontos talán. Vannak dolgok, amelyekről úgy többé-kevésbé leréli, hogy valószínűleg az fontos talán, és az is marad. De hány olyan moment van, nem mozgalom értelmében, amelyről utólag derül ki, kalámbóval vagy nélküle. Igenis van jelentőség. Én az előző hölgytől azt kérdeztem még egyszer, köszönöm, hogy betelefonált, hogy neki van-e közvetlenül ilyen benyomás? Ő pedig azt mondta, hogy neki közvetlenül nincs, de ő látott egyébként olyan embereket, akik, vagy ismer olyan embereket, akik láttak még boldog cigányokat. Mindaz, ami... Igen. És akkor van az országnak egy, egy jókora része, amely megszólítva érzi magát, vagy nem érzi magát megszólítva. A politikusok egy része, akik megszólítva érzik magukat, vagy nem érzik megszólítva magukat. Nevezetesen azok, akik a fennálló világot táplálják, hogy ehhez az egészhez valamit hozzászóljanak. Az a sajtó, amely ezzel foglalkozik, kontrától a pesti srácokon, a pesti tévén keresztül, a magyar nemzettől, az origóig, ha az egyébként egyezik a Fidesz politikusainak véleményével, az rettenetes, ha pedig nem egyezik, akkor nem tudjuk, hogy ők mit gondolnak. Halmánylilag, őzünk. Csak reménykedni tudunk benne, hogy nem meg annyi farkasházi tivadar, aki annyira haragszik a fennálló világra, hogy ezért a, a fennálló világnak a labdarúgó csapatának sem tud rukkolni. Belejött, vagy tegnap törököt fogott Hardi Mihály. Ma igazán nem panaszkodhatnak, nem beszélek, csak úgy általában azzal a sportpszichológussal, akit meghívtak az Esti Gyors címűsorban. Szóval ez annak a következménye, ami velem nem fordulhat elő. Én törököt ugyan foghatok, de én ebben a műsorban, ha csak valaki szívességet nem kért tőlem, és én nem, nem, áll, nem, nem esik nehezemre szívességet teljesíteni, ha egyébként az nem valamiért nem ló ki a zsákból. Tehát rendesen ezt el is mondani, de ugye az én riportalanyjaimat, vagy az én vendégeimet én választom, beszélek velük előtte, hogy Hardi Mihály azzal a hölgyel, akinek nem tudom a nevét menyszer, nem tudom mi volt. De szerintem nem Rokona a Tamásnak. Szóval, hogy egyetlen menyszer volt. Beszélgetett az angliai mérkőzés futbalistákat elkísérő társaságáról, akik olyan békétlenül viselkedtek enyhén kifejezve magukat a leláton. Tehát, hogyha egyébként előtte beszélt volna a hölgyel, akkor szerintem nem beszélgetett volna vele a műsorban, amit egyébként onnan lehet tudni, hogy a hardi szokásától eltérően a, a beszélgetés végén összefoglalta azt, amit gondol erről az eseményről, és ott már nem adta meg a szakértőnek a lehetőséget, mondván, hogy Isten ments, hogy valami ilyesmit mondjon, amivel egyébként neki vitatkoznia kéne. Addig viszonylag jól állta a sarat, csak éppen sikerült valakit megtalálni, akinek semmit mondásban Európa bajnokságot, világbajnokságot és olimpiát tudna nyerni. Ez se sem már szerkesztő felelőssége egyébként. Műsorok zöme így készül, én fehér holló vagyok e tekintetben, de nem amiatt, hogy elkerüljem, hogy egy ilyen expert legyen a vendégem, hanem azért, mert egy sor dolgot mint a szexuális életemet, azt nem tudom így outsourcingolni, hogy ezt valaki szervezze meg, és aztán este megkérdezem az illetőt, hogy elnézés, de milyen keresztnében lehet szólítani? szólítani. 061 egy 712-42. 2 persz, múlva lesz 418. Óhaj, sóhaj, panasz. Csak úgy. Ugye az előbb pár mondatot mondtam a sajtóról, azt szeretném önöknek mondani, én nem tudom, hogy milyen az ugandai sajtó és az amerikai sajtóval is mérsékelten vagyok tisztában. Én egy ilyen szemellenzős ember vagyok, én alapvetően az itteni hazai viszonyokat nem ismerem, azokat viszont behatóan nem ismerem. Az abszurdum. Azt a tévedés minimális kockázatával tudom mondani összes fideszes ismerősömnek, beleértve a miniszterelnököt hogy az abszurdum, ami egyébként a Közszolgálati Magyar Rádióban és a Közszolgálati Magyar Televízióban zajlik. Tehát az, hogy egy ilyen kommandót gyártottak egyébként valószínűleg sokkal értelmesebb emberekből, nem tudom megítélni, mert csak így látom őket megnyilvánulni, én nem találkozom velük magánéletben, utcán nem beszélgetek velük. Szóval annak a, azt a személyiségtorzulást, amit egyébként kiki X évig elszenved abból adódóan, hogy ott dolgozik, neveket nem fogok mondani, gyakorlatilag szinte nincs kivétel, talán az időjárás jelentők azok kivételt képeznek. Szóval, anélkül, hogy hangzatos mondatot mondanék, azt tudom mondani, hogy aki erre képes, más csodákra is képes. Abszurdum. Elképedve nézem. Intoxicated by thee, she has the slowest sensation that he is levitating with she. I like, oh, I don't know why I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity. 1712-42 bármilyen témában honnan tudja, hogy önöket éppen mi foglalkoztatja. Én azért örülnék annak, hogyha visszajönne a beszélgetőkedvük, mert olyan rádió-tv műsor ma nincs Magyarországon, ahol egyébként emberek beszélgetnek. Ahogy tapasztalom, most itt se lesz. Én lehetőséget biztosítottam. Ha nem élnek vele, lehet, hogy csak a sádbénasságom azt fogom ebben leárolni. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e olyan mód, nem tudom, hogy te tudod-e, vagy csak ott a köröltet lévő technikusok, hogy az ember egyszerre nézze, vagy hallgassa a műsor telefonon, és egyéb funkcióját használja a telefonon. E, ha Régebben volt, volt Régebben rége, rége volt, de ez most ugye egy más technikai aparátus. Én azt tudom, hogy dolgoznak rajta. Uh -huh. Tehát, hogy ez nincs elfelejtve, én legalábbis naponta szólok, Nekem legutóbb azt mondták, uh, egy erre avatott személy, hogy a jövő héten ez a funkció már működni fog. Értem, köszönöm szépen. Hogy ehhez miért kell két hét? Például már az... az éretem, mert csak egy sima lejátszó, amit beraknak, és nem most csak... Ugye Tehát arról is, kés... is viszonylag keveset beszélgettünk, hogy miért októberben kezdődött a műsor. 1242. A írja technikai zsenni, aki nem én vagyok. Jó reggelt kívánok, YouTube prémium előfizetéssel lehet párhuzamosan hallgatni. Ez egy olyan univerzum, amelyben jelen vagyok, de magam sem tudom, hogy ott mi csinálok. Még egyszer, jó reggelt kívánok, YouTube prémium előfizetéssel lehet párhuzamosan hallgatni. A YouTube prémium előfizetés az hogy van, azt most nem tudom, de majd kivételesen tegyék meg, hogy ez ügyben nem világítanak föl. de kedves Gergő, köszönöm szépen a tájékoztatást. Jó régen. Bocsánat, tudom, hogy YouTube prémiumban lehet, de én nem fizetnék el a YouTube prémiumban, nem miatt, hanem egyébként, Ért de ez, ez egy nagyon kedves dolog, hogy, hogy azért fizessen az ember 3 ezer forintot ami nem összegszerű, azt gondolom nekem morálisan nem fizetek el a YouTube prémiumra. De... Én ezt értem, de legutóbb például a nem tudom hol a 444-en, meg a legkülönbözőbb helyeken tapasztalom azt, hogy elkezdek olvasni egy cikket, és azt írják, hogy ha erre egyébként kíváncsi vagyok, akkor fizessek be ennyit, meg annyit. A keyfejöncs is ilyen lesz, hogy akkor itt nem tudom, látnak bennem tíz másodpercet, tudják, mint a pipsóban. Levet küzdöm ideig, és ha valaki azt akarja, hogy továbbet közzek, akkor be kell dobni a pénzt. Hogy mennyit, azt még nem döntöttük el. Hogy ez vicces, vagy nem vicces, nem tudom. Kicsit olyan egyébként, amit az ember tapasztal a valóságban, akár tetszik neki, akár nem, ez van, ez itt nincsen még. Itt ez egyszerűen egy technikai problémának a megoldása, de akár javasolhatnám ezt is, függetlenül attól, hogy lehetséges, hogy ezzel a végemet okoznám, mert az így jött a világán senki nem akar erre pénzt áldozni. Egyébként pedig tényleg egy kör, egy menet. Ha valaki telefonálna, akkor elegánsabban tudni kell köszönni ettől a számtól, ami nem tetszik nekem, de velem nem voltam előtte tisztában. 061 The cauldron was a Annak idején elmondtam, hogy én egy olyan rockstar szeretnék lenni, egy ideig voltam is, aki a leugurik a színpadról, akkor nem lesz neki gondja, mert fenntartja az a tömeg, amely egyébként a színpad előtt van. Most abból adódva, hogy egyáltalán nem hallják, hogy szólna a telefon, amely ugye arra lenne valahogy, hogy kicseréljem ezt a számot. Nem tudom, hogy éppen volna -e annyi ember a színpad előtt, hogyha ledobnám magam, akkor felfognának. Az akkor jó érzés volt, ezt most itt nem tudom és nem is akarom elemezni, csak rögzítem azt, amit tapasztalok. Cserébe tovább hallgatjuk ezt a számot. Sem sétlát, engem érdekelne ez az októberi történet, hogyha velünk velem. Nem, nem, nem, nem, nem, Ezt nem azért mondtam, mert meg akartam osztani bárkivel is, azt mondtam, hogy arról sem beszéltünk. Nagyon sok mindenről nem beszélek. Legalább annyi dologról nem beszélek, mint amennyiről beszélek. Mert ugye én szeptember közepén írtam azt, hogy először, aztán furcsa is volt, hogy nem jött rá válasz, de aztán végül válaszolt, hogy október 4-én kezdődik. Olyan fura volt, meg úgy próbáltam keresgélni mindenféle helyeken, és semmi infó nem volt volna. Egyszer majd el fogom mesélni, biztos, hogy nem most. Jó, értem. Köszönöm. Biztos, hogy érti? Hát azt értem, hogy, ha, hogy lehetnek lehet lehet ebben diszk olyan diszkrét, vagy éppen nem aktuálisan elmondható dolgokat, ezt a részük nyilván értelmet. Akkor jó lett. De... Igen. Igen. Igen. igen, igen, igen. Köszönöm szépen, hogy hibott. És ködele tudtam cserélni a számot is. Kriszta 10-es skálán hanyasra oldottam meg a magam számára feladott feladatot, amely egyébként magam révél jött létre, és magamnak kellett egyben megoldani. Kriszta más számot is tud, mint önök. 061.712.42, bármilyen témában már nem sokáig. The power. Have the power. Have the power. De nem kaptam választ a kérdésemről. Ráadásul kaptál itt egy információt is, kedves Géza. Azt írja valaki másodperc szülelem, YouTube wants to a megoldás e v a n c e -D, az nem tudom micsoda, az okos telefonra, ingyenes, és a háttérben működik a lejátszás, és egy kilencest kaptam, az nem rossz. Figyelek! Szia, Palguta József vagyok! Szia, édesem! Hát képzeld el, megkezdődött az új életem, és csak részben vagyok még benne, mert órára megyek, úgyhogy mostantól minden egyes nap kresszoktatással leszek először hallgató, aztán oktató, és most meg autóvezetésben leszek most hallgató, aztán oktató. Még mit, pár mit nagyon jól tudod, az is fontos, hogy ezt elvégezt, hogy aztán adott esetben protekciósa hozzá járhasson a lányom, és így aztán kézkezet mos. Hogy itt aztán a kézkezet annak mi értelme van, semmi. Tehát most valaki felhívna, hogy mondja, fiatal, most tulajdonképpen az, hogy kézkezet most, azt miért mondta, akkor én nem tudnék válaszolni. Még telefonálhatnak, de rövidesen hajnal Miklós lesz itt. Aki jótép és papírokat véle felfedezni az asztalon, az jó látja, mert megyek a könyvbelőhöz is. 061 először. 12 42, másodszor és harmadszor ezt összevontam. Halló, Fiala János, szervusz! Szervusz, jó reggelt jön. Én tegnap megtudtam, vagy tennep előtt, hogy mi tíz éve beszélgettünk egy rádió műsorban, ami szintén helyfejancsi volt, és így aztán be kellett kapcsolnom a kavintonjaimat ráadásul ez aztán tovább folytatódott, mert az az ember, akivel majd utánat fogok beszélni, a Marketing Centrum kutatási igazgatója szintén ezt mondta, hogy de hiszen mi már beszélgettünk egymással, és akkor aztán egyre rosszabb érzésem volt, mert ilyen belem. Tegnap előtt háromszor fordult elő, mert a békás megyeri piacnál is valaki mondta, hogy de hát az egyik rádióban utánam vezetett műsort, is utána hosszan beszélgettünk a balatoni helyzetről. És ha bár ez látszólag jó pofa azért nagyon sokszor, azért nagyon kínos, mert hogyha más emlékszik rám, akkor nekem is kutyakötelességem lenne emlékezni rá, de a részéről ez nem udvariatlanság, mérhetetlen felfogó képességű agyamból, mérhetetlen sebességgel távoznak az információk. Még egyszer elnézést. Ja, semmi gond, semmi gond, én sem udvariatlanságnak szerintem. De attól még én ezt annak éltem meg én Nekem az volt szerintem az egyik legelső rádióinterjú, tehát uh, nyilvánvalóan az, uh, az jobban megmarad az emlék, mint a következő rengeteg, ami, ami azóta történik. <gül> Igen, ráadásul nem te vagy az egyetlen ilyen, úgyhogy uh, ez, meg, ez, ez a része meg nem egy rossz érzés. Te egy elvált családgyermeke vagy? Um, Hú, hát ezt, ezt, ezt nem mondanám, mert a szüleim akkor váltak el, elváltak, ez így igaz, de, de akkor váltak el, amikor én már, én már felnőttem. Szóval, de szóval, ennek volt valamilyen hatása arra, hogy összesen, ugye ha jól tudom, akkor hárman vagytok testvérek, ki milyen leosztásban maradt a szülőknél? Nem, mivel gyakorlatilag, a, a, mivel én, én már felnőttem, és a nővérem is felnőtt, ezért nálunk egy egészen érdekes szenárió valósult meg, és a, a, a szüleink költöztek el otthonról, és, és a gyerekek maradtak, <gül> úgymond a felnőtt gyerekek maradtak otthon. Uh, aztán azóta én is elköltöttem. Ez volt a 13. A két kerület? Két Ez a 13. kerület volt. Aztán a szüleim a 12-be költöztek, mind a kezden külön-külön, és most már én is. Milyen az, amikor az embernek felnőtt korában elvárnak a szülei? Hát szerintem egyik vállás sem nehéz, de, de hogy úgy mondjam, biztosan könnyebben tudja feldolgozni valaki, aki, aki nem tíz éves, hanem 18-19. érdekes kérdés. Leginkább, a, a, ami hogy is mondjam, nekem ebből így, így, így személyesen... Meg, meg megoszható az, az azért, azért furcsa kicsit, mert én ebben az időszakban pont Angliában éltem, tehát uh, én... Ez az Oxford? Én, eh, eh, eh, ez az Oxfordi Egyetem volt, igen, én, én elvándoroltam úgymond három évre, és én amúgy is kicsit elszakadtam a, a, a családomtól, és, és most nem azt mondom, hogy ez segít feldolgozni bármilyen ilyen helyzethebben, nyilvánvalóan anélkül, hogy ebben jobban belemennék azt, hogy az, hogy valakit hogy valaki szétszakít az elmándorlás a családjától, az már eleve egy akkora távolságot teremt, hogy talán egy ilyen döntésre is nagyobb távolságból tud rátekinteni. Um... A te ifjúságoddal azért nem lehet mit kezdeni, hiszen még most is tart, tehát ennek következtében az, hogy a te ifjúkorodban ebből a szempontból értelmezhetetlen, de a gyerekkorod is érintett az igazi gyerekkorod, szóval azért te hosszú időt töltöttél külföldön, részint saját magad jó voltából, részint kezdete kezdetén például Németországban a szüleid jó voltából. Ez egy tízes skálán mennyire nyomja rá a bélyegét a te életed? De én azt feltételezném, hogy közelebb a tízeshez, mint az ötöshez, és hogyha igazan akkor az valójában miben mutatható ki? Hát én kapásból egy 8-as, 9 mondtam volna. Uh, azért, azért nem mondanám azt, hogy egyedül ez az, ami meghatárolja. Én nem meg ezt mondtam, meg... én azt mondtam, én, mondta, én most kiemeltem igen, egy dolgot. És... De, de biztos, hogy, biztos, hogy nagy hatással volt -e. Mi az, ami... de miben... Hát öt évet éltem Németországban és három évet Angliába. A, a németországi emlékek azok, azok azért meghatározóak, csak hogy egy példát mondjak, amikor, amikor hazaköltöztünk Magyarországra 2003-ba, akkor én mondhatni jobban tudtam németül, mint magyarul. hiszen Akkor te voltál nyolc éves. Akkor voltam nyolc éves, igen. Ez azóta szerencsére megfordult a, a németudásom romására, de, de, de nyilvánvalóan az, hogy én rendszeresen tudtam tájékozódni utána a nemzetközi sajtóból, és nem csak a magyar sajtóból, alapvetően érdekeltek az, hogy mi, mi történik a világban. Ez, ez a jellegű nyitottság, ezt egy nagyon jól megalapozta, és, és hogy is mondjam, külföldön élni, az, az ebből a szempontból mindig egy, egy lehetőség, vagy egy hozzáadott érték. Anglia az más volt, mert, mert az már nem a gyerekkor, meg az már nem. Szerintem az már kevésbé a személyiségfejlődésről szól, amikor valaki, valaki 19 évesen kikerül egyetembe három évre, vagy négy évre. Én meg kell, hogy álljunk, mert ugye rajta Aha. e tekintetben azért rugóznak, mondván, hogy különböző vitákban közgazdásznak adott ki, miközben nem végeztél, mert csak tanulmányokat folytattál. Baráti módon ezt tisztázzuk egymással, hogy aztán az origónak ezután ne legyen ezzel kapcsolatban gondja, bár lehetséges, hogy az origónak továbbra is gondja lesz ezzel kapcsolatban. Én vagyok benne, hogy ezzel meg fognak szólalkozni a jövőben. A, a tisztázást én annyiban én látom pontosnak, hogy, hogy amennyiben én, én bárkit ezzel kapcsolatban megsértettem, hogy így hivatkoztam magamra, azt én nagyon sajnálom, és azért elnézést kérek. Én ugye egy három éves képzésre jelentkeztem, és, és ebből két évet el is végeztem, majd ezután felfüggesztettem a tanulmányaimat, és hazajöltöztem Magyarországra, amikor a, a, a Nolimpiát kezdtük el, meg, meg az egész Momentumot csinálni. Tehát én ezt egyébként az előválasztás oldalára törnének önéletfajzomba is jeleztem, és, és gyakorlatilag azóta, az előválasztás kezdete óta, rugóznak ezen valamennyire, azokat a vádakat, mely szerint én ezzel kapcsolatban hazudtam, azokat én nem tudom értelmezni, mert én saját magam töltöttem fel azokat a dokumentumokat, amikben leírom. Egyszer befejezed? Leírom. Tessék? Egyszer befejezed majd, amit elkezdtél, vagy ennek nincs jelentősége? Én ö, most kezdtem el egyébként az ELTE jogi karát, és, és az sokkal reálisabbnak látom, hogy ezt most befejezem. Mint hogy kimegyek Angliába és befejezem ott az egyetemet, annak idején ma... hazahívott a Momentum a szószoros vagy a szóátvét értelmében, akkor ezt hogyan képzelje az ember fia? Hát nem hazahívtak, leginkább hazajöztem magam. Így értettem az idézőjeles magatot. Akkor... Igen, igen. Én akkor, akkoriban is, már a Momentum elnökségének a tagja voltam. És akkor így ez egy meglehetősen friss képződmény volt. És, és nagyon újak voltunk, igen. Hát 2017 év elején. Roban be a nyilvánosságba ugye a momentum az olimpiával, de valójában, mint egyesület létezett már korábban is, de párszer akkor még nem alakult. Tehát én az egyesületi időkben már, amikor ez egy ötvenfős közösség volt, akkor részt vettem ebben, de, de, de akkoriban ez sokkal kevésbé volt intenzív, mint most, és simán beleférte az, hogy valaki úgy mond külföldről ha, havonta, vagy néhány hetente hazajár, és, és úgy bekapcsolódik, meg online bekapcsolódik, Azért ez a helyzet merőben megváltozott a, an olimpia idején, meg azután. És e, én úgy döntöttem, nyilván akkor megközel közel voltak a választások is, hiszen ugye azok, azok egy éven belül jöttek. Én, én úgy döntöttem, hogy akkor nagyobb szükség van rám e, itthon. És, e, és ez bizonyos szempontból mindenképpen egy áldozat volt a részemről. E, áldozat annyiban. Hát áldozat annyiban, hogy, hogy feladtam akkor a, a tanulmányaimnak a, a, a befejezését. És, és, és azt választottam, hogy, hogy... De ezt hát önként hazajövök. tetted? Ezt önként tettem, igen. De hát akkor az áldozattal, óvattal kell hiszen az áldozatot azt a saját oltárodon hoztod. Ez így igaz, ez így igaz. De azt, azt gondolom, hogy az ember saját magától is hozhat áldozatokat, és, és szerencsére senki nem kényszerített eddig se, és nem is fog, remélem a jövőben, politikai szempontból, bármilyen A politika mennyiben volt mágnes a családodban, mert ahogy nézem a felmenőidet, értelmiségiek, de hogy feltétlenül a politika felé orientáltak-e téged, ezt nem tudom, honnan jött, melyik ajtón vagy ablakon jött be az a húzat, ami egy téged elragadott, vala volt? Hát a, a szüleimből biztosan nem mondható el, hogy ők a, a, a politikai irányába már a szempontban nyomnak volna, mert ők mindketten tudósok. Szóval, szóval, igen ebből a szempontból az helytel az értelmiségi család leírása, viszont viszont nekem ami nagyon meghatározó volt, azok az iskolai évek és az iskolai Egy helyen érettségiztünk! Ebben nem vagyok biztos, de ebben hogy mindjárt bele mert, mert te rajta, hol egységíszünk. De nem a radnótiban érettségiztem, mert utána az utolsó éveket még egy, egy brit nemzetközi iskolában töltöttem, nemzetközi érettségi Akkor programmat. tényleg nem egy helyen érettségiztünk, mert én az apácaiban jártam 7 évig, és aztán a radnótiban érettségiztem. Ez nálad hogyan volt? Meddig voltál a radnótiban? Én a radnótiban jártam hét évig, és aztán ebben a brit iskolában érettségiztem. Aha. Hmm. Szóval, szóval minden a radnótis évek mindenképp meghatározóak voltak. Én 15 évesen kerültem be igazából ott annózim belül egy ilyen vitaklubba, vitakörbe, és, és az volt az, ami a leginkább engem elkezdett abban az irányba vinni, mozgatni, hogy, hogy jobban érdekeljenek általánosságban közéleti kérdések. Ekkor még pártpolitikáról én azért nem beszélnék, mert, mert annak nem az volt a lényege, hogy most, melyik párt jobb vagy rosszal. meg nem is az volt a lényege, hogy feltétlenül a magyar belpolitikáról beszéljünk, itt abszolút felmerültek globális kérdések is, meg sokkal általánosabb elvi kérdések is, de, de, de mindenképpen annak volt egy ilyen, tehát, ha lehet ezt sem szemfelnyitó hatása. És mi vitt téged ebbe, ebbe a British a ba Ez egy kérdés volt, én... Hogyadékban uh, <kül> mentél át? 2012-ben mentem át, ez 11. volt, és 13 évesen most volt a brit képzés, tehát uh -huh. nekem még akkor két évet rá kellett tennem. Úgy éreztem kicsit, Magyar hogy... 19 ö... éves korodban érettségüztel? Igen, igen, igen, igen. Mivel nagyon, nagyon fiatal voltam eredetileg, amikor felvettek iskolába, ezért végül évvesztesként érettség de valójában egészen addig én majdnem az évnyelzes kategóriában voltam, szóval... Szóval ez, ez ebből a szempontból belefér. A, a Radnótiban én úgy éreztem, hogy amit lexikálisan meg lehet tanítani, azt a sok szempontból nekem megtanított egy 11. végére. Tehát biztosan, biztosan van még valamekkora hozzáadott tanulmányi értéke egy 12. évnek is, de én azt gondolom, hogy a Radnóti az egyik legjobb iskola az országban, és, és ezekben az iskolákban szerintem az utolsó évek már egyre inkább arról szólnak, hogy olyan jellegű tudást is megszerez az ember, ami egy egyébként az egyetemen is hasznosítható, vagy ami az egyetem első éveiben is akár ismét meg lesz tanítva. És nekem ebben a, ezen a ponton, ezen mert igazából tizedikben elkezdtem gondolkodni, én, én több értelmét láttam, hogy akkor nézzünk meg valami más, nézzünk meg egy újabb rendszert, uh, amiből még tanulhatok valami újat. És, uh, és azt azért, hát azt azért kimerem jelenteni, hogy uh, ha nem váltottam volna akkor az angol iskolára az utolsó két évre, Igen. Akkor, akkor nagy valószínűséggel például nem vesznek fel Oxfordra. Nem feltétlenül azért, mert annyi mindent tanultam lexikálisan az angol hanem mert másképp tanítottak meg új dolgokat. És az a, az a jellegű szemléletmód és az a jellegű tudás, amit ott úgy úgymond az, az, az legalább annyira kellett, mint a Radmóti-ban megszerzett. Csak kifújtam az orromat, legközele már a technika lehet, hogy lehetővé teszi, hogy akár Skype-on is beszéljünk, azt nem mondom, hogy könnyű ide neked eljutni, mert idefelé és hosszú, visszafelé pedig a forgalomból adódóan még hosszabb. A Közép-Európai egy, Közép Egyetemen, a CEUN, ott te mit csináltál? Én Volkangráinike mellett dolgoztam egy, egy ideig, ez kevésbé, hogy is mondjam, erős CEUS kötődésű történet volt, inkább wolfgang volt egy jó kapcsolatunk. Én dolgoztam szakmai gyakorlaton Berlinben, egy globális közpolitikai intézet nevű agytrössznél, think tanknél, ahogy, ahogy szokták hívni, és, és annak volt az egyik alapítója, vezetője Wolfgang Reinicke, aki egyébként történetesen, a, a CEU-nak az egyik intézményét is vezette, a School of Public Policy-nak volt a békánja. És ez a School of Public Policy, magyarán közpolitikai iskola, ez egy, szerintem nagyon hasznos, hogy, hogy, hogy a CEU Magyarországon van, volt, és, és ez az egyik intézmény szerintem az egyik legfontosabb ember a történetben, mert azért itt, itt, itt, itt, itt globális körforgásban Tanulunk arról, hogy hogyan ö, zajlik különböző helyeken a világban, különböző országokban a, a, a jogalkotás. Hogyan Itt meg kell, a hogy egy pillanatra, és ö, némi aktualitást ö, lopok a beszélgetésünkbe, függetle attól, hogy szerintem minden ö, együttműködés, hiszen abban maradtunk, hogy mostantól kezdve többé-kevésbé rendszeresen beszélgetünk egymástól, ha csak az egyik félel nem veszi a másik bizalmát, ebben maradtunk, ugye? Természetesen, és én ezt tartani is fogom. Hogy amikor én felnőttem, ami eléggé későn következett be, akkor abban biztos voltam, hogy nem akarom folytatni a szüleimnek a sérelmi politizálását, ami annyiban politika, amennyiben összefüggésben van sok tekintetben a közélettel, nem állítanám, hogy sikerrel jártam. Uh, és azok a problémák, amelyekkel ők néztek szembe, és azok a problémák, amelyekkel én néztem szembe, azok számszerűen és minőségükben is eltértek. De kivételesen a kérdés nem velem kapcsolatos. Uh, uh, hozta a HVGD-n, az eredeti cikket olvastam a német sajtóban, fordításban, uh, csak azért mondom, mert minden fordítás uh, ugye némi torzuláshoz létre, és én azt kérdezem tőled, még mielőtt a konkrét kérdés lenne, hogy ugye Michael Ignatyevről van szó, a CEU volt rektoráról, hogy te mit feltételeznél abból adódóan, amit ő átélt a rektorsága utolsó idején, és ismerve azt, hogy ő lehet, hogy kelet-európai gyökerekkel rendelkezett, de azért az élete nagyobb részét már Nyugat-Európában, vagy az Egyesült Államokban, vagy Kanadában élte, hogy számára ez egy mekkora sérülés volt, amit meg kellett élnie a CEU kapcsán Magyarországon. Aha, hú, nehéz, nehéz a bőrébe bújnom, tehát, tehát ezért, ezért is nehéz erre a kérdésre válaszolni, és és, és talán azt kiemelném, amit, amit az előbb is mondtam, hogy nekem a, a, a CEU-val ilyen erős intézményi viszonyom nem volt, sokkal inkább wolfgang volt. Ugye? Jó, rendben van. De, hogyha, hogyha, hogyha mégis meg kell válaszolnom a kérdést, akkor, akkor megpróbálom. Én, én úgy láttam a CEU vezetését, hogy azért ők, ők, ők, amikor elkezdett kipasztani ez az ügy 2017 környékén, és ez tehát nem is passzív szerkezetben kéne mondani, hanem amikor elkezdte a kormány ö, módszeresen támadni őket, akkor, ö, akkor az elsőre megleszte őket, ebben, ebben biztos vagyok, de, de azért ö, ott a vezetésben bőven vannak olyan szereplők, akik, ö, akik, ö, akik, akik szerintem, ö, hogy is mondjam, követték a magyar politikát az elmúlt években, és... Ö, és, és, és, és valószínűleg látták azt, hogy itt, itt mi fog jönni a, a, a Magyar Kormányzatérőről. Azért az igen? Hogy, hogy ígnyertják, ennek mennyire volt adott esetben tudatában, meg ő mennyire számított erre, azt nehezen tudom megmondani. De hát igen, azt, azt kérdezem, kérdezem egy hogy egy vajon milyen maradandó nyomokat hagyott benne, hiszen azért a hazai e, helyzetnek, a magyar belpolitikának azért, e, mint minden országban, e, velejárója az, hogy adott esetben a nyelvtudás hiánya, adott esetben a szakmának külföldön való gyakorlási problémái, bár ez kevésbé áll fenn, hiszen nagy valószínűséggel meg annyi nyelvet nem beszélő iparos ember kezdi el a, a munkát külföldön földön, ha el akar menni, de hogy van egy sajátos atmoszférája, egy ilyen beszorult levegő jellege, és ezt nem feltételezné, vagy nem feltételeztem volna, a CEU volt rektoráról, amit akkor derült ki, amikor az újságíró azt kérdezte tőle, hogy jövőre Magyarországon választásokat tartanak, és azt kérdezte tőle, hogy Orbán elfogadja majd a vereséget, és én azt gondoltam, hogy a CEU volt rektora, azt mondja, hogy hát elnézést, de egyrészt én nem vagyok ott, más részről, én nem vagyok politikus, harmad részről, meg erre válaszoljanak azok, akiket ez érint, de ugye a válasza volt az, amivel aztán elérte azt, hogy a hvg ezt megért, és többé kevésbé észrevétlenül e, hunyt is ki. Szerintem én vagyok az egyetlen, aki erre így ebben a formában felfigyelt, és aztán még utána is nézett. Szerintem roppant kínos a Ceura, és mármint a Ceura a tekintetben, hogy a volt rektora, a rektora pedig személyesen azt, amit mondott, azt mondja, nem tudjuk biztosan, itt többes számban. Ha nem fogadja el a vereséget, akkor a hatalomátadás Budapest utcái rendeződik. Hát ugye ez volt az a mondat, amiatt ugye ez bekerült a hazai, mármint a magyar sajtóba. Még egyszer mondom, ha nem fogadja el a vereséget, akkor a hatalomátadás Budapest utcái rendeződik. Az utca emberek, az ottani emberek, mármint a magyar ember nagyon erősek, Orbán ellen is nem engedik, hogy hatalma maradjon. Épp senki se hagyhatja jobban, jóvá, ilyen erőszakos átmenetet. A másik tény az ellenzéknek egyértelmű különbséggel kell nyernie, mert a rendszert annyira Orbán javára manipulálják. Ha az ellenzék egyértelműen nyer, és Orbán elveszíti a többséget a parlamentben, akkor békés átmenetben reménykedhetünk, ezt mindenképpen szeretném. Neked most függetle attól, hogy a rektor mit gondol, és nem az ő szavait kell kommentálnod, ha akarod, megteheted, benned van bárminő aggodalom a tekintetben, hogy minimális vagy maximális ellenzéki győzelem esetén annak függvényében, hogy mennyire maximális vagy minimális, vagy ettől teljesen függetlenül az utcán fog eldőlni az, ami egyébként az urnáknál kezdődik? Én erre azt mondanám, hogy nagyjából én négy-öt éve foglalkozom aktívan politikával, és azért azt, azt már megtapasztaltuk, hogy, hogy azért a, a, a kormánypártok nem, nem is mindig a játékszabályok szerint játszanak, és azért valójában ők írják a játékszabályokat. Tehát ez egy olyan, ez egy olyan helyzet, amiben azt gondolom, hogy az az állítás mindenképpen helytálló, hogy nekünk nekünk nagy arányú győzelemre kell törekednünk, hogyha, hogyha azt szeretnénk, hogy ebből, ebből ténylegesen uh, kormányváltás legyen. Uh, azt is gondolom, hogy a választások tisztaságával rengeteg dolgunk van. Az utcai megmozdulásokkal kapcsolatban nekem ambivalens érzéseim vannak. Én sajnos az elmúlt tíz évben, hogyha megnézem, hogy mennyi utcai megmozdulás volt, akkor azt látom, hogy uh, azok ritkán vedettek sikerre. Volt néhány, amelyik uh, amelyik igen, de, de de sajnos inkább a kevesebb mint a több. Ugyanakkor azt gondolom, hogyha, hogyha valaki nem adja át a hatalmat úgymond egy választási vereség után, akkor akkor nem nagyon van más választása, sem a, sem a pártoknak, sem a népnek úgymond. hiszen hiszen hiszen, Rossz a, két, a, hiszen az a a jövő jelződöket... Igen? Nem csak azt kell, hogy mondjam, hogy ugye legközelebb, amikor majd lesz, és nagyon szépen köszönöm az információt, rossz a fénykép kint. Hargitai Miklós fényképe van kint, miközben hajnal Miklósal beszélgetek. Ádám. Nem csak hála jóistennek, azért van egy-két ember, aki követi a műsort, és arról tájékoztattak. Igen. Figyelj! Ugye nekem a munkám az egy nagyon fura dolog, mert nekem ez az életmódom is, hogy ez jó-e vagy sem, ezt nem tudom eldönteni, de ezt még te nem tudhatod, mert annyira rövid ideig éltél, hogy nem tudhatod, hogy mi a te igazi műfajod. Tudod már, hogy mi az igazi műfajod, vagy sejted? Én remélem, hogy, hogy azt elégint én az elmúlt években azért bármennyire is furcsán hangzik ez, de beleszerettem abban a munkában, amit végzek a a Momentum vezetésébe. Jó, tételezünk fel, um, hogy látod magadat 15 év múlva, visszatérünk oda, ahol abba hajtunk, csak némileg kizökkentettek. És akkor is, akkor is majd rádió beszélgetünk még. Én ezt, ezt nem, hát nem muszáj, hát beszéltünk tévében, vagy beszéltünk az utcán is, de látod saját magadat, hogy mi leszel 15 év múlva? Az, hogy mi leszek 15 év múlva, azt nem látom. ezt nem tudom megmondani. Azt, Van egy karrierképed? Azt valamennyire, azt, valamennyire, azt, valamennyire, azt valamennyire azért küldetésemnek érzem, hogy Szerintem Magyarországon vannak nagyon besárazott uh, uh, fogalma, karrierutak, szakmák, és, uh, és a politika egészen biztosan ezek között dobogós helyen van. És én nagyon örülnék, hogyha ezt meg tudnánk fordítani, és ezt valamennyire azért feladatomnak érzem, meg, meg a következő 15 évre vonatkozóan is. Uh, ezzel, ezzel, ezzel szeretnék foglalkozni, hogy ebbe az irányban múltítsuk a dolgokat, mert... Uh, ez mindöröbbé bele lesz, be lesz sározva, be lesz sározódva, az mindig kontraszelekcióhoz fog vezetni. A kontraszelekció pedig pont olyan politikához, amit szeretnék Csak megköszönöm, itt három ember is jelezte, hogy rossz a fénykép. Ez azért nagyon jó, mert, mert ez, ez így működik. Azt kérdezem visszatérve, tehát ahol abba hagytuk, hogy te látod azt, amit Michael Ignatieff lát? És azt is kérdezem tőled, hogy vajon az Ignatieffben mennyire mozog a... tehát, hogy de valószínűleg még így is jobban ismered őt, mint én, hogy vajon az, amit ő válaszol, az mennyire értelmi és mennyire érzelmi alapú. Tehát mindaz, ami a CEU-val történt, az befolyásolja -e vajon őt euh, ennek a véleménynek a kialakításában, ami Magyarországon négy évente egy visszatérő vád, ugye én valamivel több választást éltem meg, mint ez az életkoromból adódik, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a vád mindig felmerült, minden eregnáló, kormányjal kapcsolatban soha se valósult meg, és minden kormány, amely veszít, joggal sértődhet meg akkor, függetlenül, hogy számára nagyobb fájdalma a verességnek az elszenvedése, hogy valójában miért is gyanúsították meg őket azzal, amire a politikájuk a lehetséges, hogy lehetőséget adtak korábban, de azt a rémképet, amit a falra festenek, azt azért talán mégsem fenyegetett azzal, hogy lejön onnal. Én uh, itt kicsit vissza fogok nyúlni a, a politika tudományi mennyit Helyes, had, és, és ott, amikor arról tanultunk, hogy, hogy hogyan kategorizálunk demokráciákat, akkor akkor ott azért ö, többen elmondták, hogy ez, ez nagyon nehéz igazából megmondani, mert, mert önmagában az, hogy választások vannak, az, az nem elegendő sok szempontból, hiszen, hiszen, hiszen választások azok, azok, azok, azok, azok diktatúrákban is lehetnek. És, és, és van rengeteg módja meg aspektusa annak, hogy, hogy hogyan kategorizáljuk az országokat, és ez alapján egy skálán elhelyezik őket, de de a nap végén, amikor választási rendszereket nézünk, akkor, akkor, akkor mindig beszokott jönni az az állítás, hogy azért a legjobb indikátora, vagy az egyik legjobb indikátora a demokráciának az az, hogy van-e úgymond politikai váltógazdaság, és, és van-e politikai körforgás, és, és, és képesek-e azon a választási rendszeren belül, amit felállít az egyik hatalom, nyerni a másik oldalnak is a pártjait. És nyilván lehet azt mondani, hogy az elmúlt 10-12 évben az ellenzék annyira nem végzett jó munkát, hogy ezt nem tudott nyerni, meg az ellenzéknek annyira nincsen politikai legitimitása, is, és, és nincsen mögötte semmi fajtott támogatás, hogy ne tudjon nyerni, de én, én, én azt gondolom, hogy ez hamis. Én, de nem is ez volt a kérdés, az, a gondolom, az hogy... volt a kérdés, de a akkor ez inkluzíve azt is jelenti, hogy nincs szükség az utcára, tehát amit megfogalmaz Michael Ignatyev, az... Az egy olyan dolog, amitől egyébként, hogyha egy politikus társadról lenne szó, akkor azt mondanád, hogy elhatárolódsz tőle? Én, én, én nem, semmiképpen nem határolódnék el. Én azt gondolom, hogy ez, ez 22. áprilisában mondható majd meg igazán, hogy szükség lesz az utcára vagy sem. Üm, és, és az, hogy, de, okay, az, hogy egy okay, ország de... mennyire, mennyire diktatórikus vagy sem, az a, az a választásokon derül ki igazán, mert... Tehát például Mexikót lehetne mondani, Botszánát lehetne mondani, ezek olyan országok, ahol éveken keresztül nem volt változás, évtizedeken keresztül nem volt változás a hatalommal, és, és akkor ki igazán, hogy mi van, hogyha egyszer jobb eredményt ér el az ellenzék. Magyarul, hogy ami most van és ami választásokkor van, az érdemben különbözik? Szerintem ez most más, nyilván más a választási felállás is, tehát azzal, hogy a, az ellenzéki párszak együtt indulnak, ez egyértelműen ugye az esélyességünket növeli, és azt gondolom, hogy a mérések is azt mutatják, hogy jó esélyünk van a kormányváltással. Oké, okay, ebben van, akkor maradjunk abban, hogy a jövő pontosan ebben az időben, ha ez neked megfelelően folytatjuk, de meg, ha ez, ez elvileg lehetséges? Ez elvileg lehetséges. Simon Vidmernek hívják az újságírót, aki ezt a kérdést föltette ebben a labban. Én most neked teszem föl. Engem Fiala Jánosnak hívnak, téged pedig Hajnal, Hajnal Miklós. Miklósnak. Várjál, csak megkeresem a kérdést. Jövőre Magyarországon választásokat tartanak. Orbán elfogadja a vereséget? Hajnal Miklós. Én biztos vagyok benne, hogy elni fogja a vereséget. Tehát akkor is, hogyha jogi értelemben ő, ő ezt elfogadja. Én arra számítok, mint ahogy mondjuk Trump működött a lemondása esetén, hogy még hát is adja a hatalmat, akkor is minden eszközt megragad arra, hogy, hogy diszkreditálja. Lesz Magyarországon oldat. kapitólium? A szó idézőjeles értelmében? Ö, mert mint, mint ahogy a kapitólium azt Igen. Meg most romolták. Igen. Én nagyon remélem, hogy nem. Szerintem ez nem áll az ellenzéknek sem szándékában, sem a kormányzáknak szándékában. Remélem, de fenyegete hogy a... ilyen veszély különös tekintettel arra, hogy az Egyesült Államokról és Washingtonról se feltételezték soha, hogy mikor is ez bekövetkezik, és a trámpi politikában lehet, hogy benne volt, de idáig soha se nyúlt az árnyéka. Kedves Hajnal Miklós, ön elképzelhetőnek tartja-e, hogy egy vesztes választás esetében a kapitóliumhoz hasonló megmozdulásra kerülhet sor Budapesten? Hát, ö, szerintem, hogyha, hogyha a kormánypárszok veszítenek, akkor, akkor, akkor nagyon komoly megmozdulások lesznek. Ö, nem biztos, hogy csak Fővárosban, hanem, hanem Ország szerte, ö, és, és nem, nem vagyok benne biztos, hogy ez azért van, mert ezt mi idénk elő ezeket a megmozdulásokat, könnyen hátom képzelni, hogy ezek pont ők lesznek. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, aztán nem lesz minden héten ilyen beszélgetés, hiszen Fűries Balázs mellé, aki szintén a 12. keletben indul, a velebajó -be beszélgetés alapvetően Budapest politikáról szól, és csak másodszorban a hegyvidékről, de miután megkívántatik a másik filmek szólalása, ennek következtében egy periodicitás így is létre fog jönni, az elején jobban belehúzunk, és aztán egy kicsit lazábra vesszük, akkor szívesen látlak kerek egy hét múlva. Csütörtökön ugye nem szokás, de kellemes hétvégét kívánok. Köszönöm szépen. Szia. Minden jót visszaadásra. Ilyenkor például azon gondolkodom, hogy a Sziából lesz viszont hallásra, hogy akkor ez itt most ennek van-e jelentőséged, ez már az érzékenységemnek az a fuka, amelynek a megtárgyalásában ma biztos, hogy nem fogom önöket bevonni. Igen, Először is köszönjük meg a magainak, hogy a nevedet megemlítette egy értekezeten, hiszen egyébként a te neveddel ugye a Facebook levelezés kapcsán találkoztam, de én most nem akarom elvenni a nyomtatott 168 órától a lehetőséget, tehát hogy itt most veled egy beszélgetés készül, adott esetben akár lesz folytatása is, az nem azt jelenti, hogy a nyomtatott 168 órában nálam sokkal jobb kérdéseket, és még annál is jobb válaszokat ne adhatnál közvéleménykutatások kapcsán, ennyit kötelező körként el kellett mondanom. Jó, hát most az a helyzet, hogy épp írok egy cikket a 168 forrának, tehát nem interjú, hanem én írom a cikket. Hogy... Um... A Marketing Centrum volt kutatás igazgatójával beszélgetek, aki meglehetősen aktív a Facebookon, és akivel én szintén beszéltem régen, mint kiderült, ami éppen Miklósal tisztáztuk, hogy az emlékezetem kicsit az eventális sajtra emlékeztet, de ez rám nézve negatív, nem rád nézve. Azt a strikt kérdést kell, hogy feltegyem, miközben menet közben puhulni fogunk, hogy... Az a szakmai eh, beszélgetéssorozat, amelyet te részint figyelmembe, ajánlottál, részint figyelmembe ajánlottál, beleértve Tóka Gábor, vagy Mérő László tevékenységét, tehát ez itt most nem a publicisztika területe, Aha. akkor én azt kérdezem tőle, hogy én Karácsony Gergely vagyok, én Markizai Péter vagyok, én Dobrev Klára vagyok, nem vagyunk egy nagy nyilvánosság előtt, mert nem tartunk rá igényt, ez nem olyan tevékenység. És azt mondom, hogy Marián, itt vannak a választási eredmények, ezeket létszíves, helyez valami matematikai modellbe. Most olyasmit kérdezek, amihez semmit nem értek, csak azt látom, hogy ilyen van. És létszíves, mondd meg, hogyha egyébként most ugye ez a hármas van, Márkizai, Dobrev karácsony, és abban. Hát ugye a leosztásból adódóan most úgy tűnik, hogy az egyik oldalon ketten vannak, a másik oldalon egy, de ezt előtte nem lehetett tudni, először azt hittük, hogy hárman vannak. De még mielőtt belebonyolódnék a kérdésbe, az a kérés, hogy létszöves a választási eredmények a 106 választási körzetben lévő egyéni képviselőjelölti, illetőleg miniszterelnök jelöltekre leadott szavazatok alapján, ki tudja milyen ismérvek alapján mond meg, hogy matematikailag kinek van a legnagyobb esélye arra, hogy a végén az előválasztás győzteseként majdan a regnáló miniszterelnökkel is sikerrel megvívja a küzdelmet, akkor igaz az a tétel, mely szerint van olyan matematikai képlet, amely természetesen a szubjektív tényezőkkel relatíve kevéssé számolva erre választ tud adni? Hát egy ilyenről tudok, egy Asimov krimiben, illetve nem krimiben, hanem a bocsánat. De sajnos ez még majd csak valamikor sok-sok száz év múlva Jó, de akkor hadd mondjam meg, hogy én ezt miért Nincs ilyen képlet. Oké, De olyan van, azért tudunk mondani valamit. Tehát ennél az egy kicsit jobb ez, de hát ilyen jövőben látó csodaképlet nincs. Jó, csak ö, ö, ö, aztán hagylak kibontakozni, csak az elején szeretném többé-kevésbé kijelölni az utat, ugye? Azt mondja a Tóka Gáborral készült Kerényi György cikk, Szabad Európa, kivonuljon hátrébb karácsony és MZP közül. Ehhez a közvelemény kutatások eszközét választották, hogy mennyire konszenzusosan, az már mindegy, minden esetleg eddig karácsony sem érvelt ellenük. A közvelemény kutatásokat azonban a politika sokszor spinnelésre, a közvelemény hogy hogy tényleg a közelémi kutatás eszközét választották, el, különös tekintettel arra, és ez itt. Tóka Gábor esetében talán némi félreértés, hiszen hogy a Karácsony Gergely sem érvelt ellenük, az már ezen cikk megjelenésekor október 6-án nem nagyon áll, állt helyt, vagy akkor még épp hogy helyt át, hiszen maga Karácsony Gergely volt képes azt mondani, számúra teljes döbbenetként, hiszen ő valamikor a medián fiatal és tehetséges munkatársa volt, hogy egyébként a kutatások mire nem valók, és a han, hogy mit gondolhatott e sem sincsen, hiszen ezt a, nem csak hogy a múltját tagadta meg, hanem a foglalkozásával kapcsolatos ismereteknek is kisebb jelentőséget tulajdonított. Jó. Na, szóval, hogyha én tartatnék egy kutatás kurzust politikusoknak, illetve újságíróknak, akkor az lenne... hát, szerintem nagyon is szükség lenne ilyesmire, tehát akkor az első letke az lenne, hogy hogy sohasem az eredmény alapján próbáld megítélni, hogy megbízható egy közönyelmi kutatás, hanem oldal a módszertani részt. Szóval ez, ez lenne az első lecke. Azért, mert hogy elég, tehát készültek mindenféle közönyelmi erről a, a szűkebb kérdésre, amire elméletileg közönyelmi kutatási módszerekkel tényleg lehet kielégítő választ adni, hogy egy konkrét választási Situációban kinek milyenek a nyerési esélyei. Ugye ez egy egyszerű kérdés, amire lehet közelkutatási kutatási választani, tehát nincs szükség pszichóhistoriára hozzá. Ö, készültek is ilyen kutatások, négy darab forgott közkézen ezek közül, amiből, amiből kettő inkább hát ilyen szegény ember vízzel főz víz kategória, de volt két mozsatának teljesen korrekt és a kérdéssel összhangban lévő felmérés is. Most ezek pont ellent mondtak egymással. Ugye a két szegény ember vízzel fősz felmérést, ezt a medián, illetve a závetsz is nem csinálta. Egyszerűen úgy, hogy a, a szokásos ezres, ezer fős Ezerfős országosan reprezentatív mintajúba betettek egy kérdést, uh -huh. hogy, hogy hát volt-e előválasztani, kire szavazott, kire szavazna. Tehát ugye egy ilyen kis sorozatot beraktak. Na most ugye ezzel többa is van. A leginkább az, hogy, hogy aki azt mondta, hogy én voltam előválasztani, illetve el akarok majd menni választani a második fordulóban. Most, most nincs előttem nyitva a, a, a két beszámoló, de az egyik, nem azt mondom, 20% volt, a másiknál 30%. Na most az előválasztás iszonyú sikeres, mindenféle szempontból, ez idáig legalábbis, és hatalmas részvételi arányok vannak. A részeredményekből úgy tűnik, hogy a második fordulóban még magasabb lesz a részvétel, mint az elsőbe. mert hát az elsőbe is tényleg nagyon sokan elmentek, de ez a nagyon sok, ez azt jelenti, hogy a, a választásra jogosultak 8%-a. Úgyhogy már önmagában az, hogy a, ugye az egyik 20%-ról beszél, a másik 30-ról, azért az már bizonyos kételyekre adókolt azzal kapcsolatban, hogy tényleg reprezentálja ez a, az, az országosan reprezentatív mintából leválasztott sokasság reprezentálja, Azokat, akik tényleg elmenek. Jó, csak egy változó, dolgot ne felejts, hogy amikor most Igen? ezt mondod, és egy olyan területről nem. beszélsz, amiről én szívesen beszélek veled, de a kurzusodat nem végeztem el. Tehát nagy érdeklődés. <gül> Jó, ez fontos. Jó, ez fontos. Persze, Tehát van, tőlem egy persze, tízes kállán tízesre kapod ja. meg azt a tiszteletet, ami a te tudásodnak szól. Uh -huh. És ez nem csak rád vonatkozik, hanem bárkire, akiről tudom, hogy valamihez ért, uh -huh. amihez én nem. Ugyanakkor annak a hatásával kapcsolatban már kevésbé egyértelmű helyzetem, nem lesz érthető. Nem értem. Te... jó, tényleg kérlek is rá, hogy szólj rám, De nem, nem, hogy, nem, nem, nem. túlságosan Most szakmai, egy vagyok. Egyetlen nem voltál túlságosan szakmai, de két alkérdés van, és egyetlen nem biztos, hogy sajnos. Nem kell ezt a beszélgetést holnap, vagy egy olyan időpontban folytatni, amikor te ráérsz. Nevezetesen azért, mert hogy olyan mértékben még sohasem merült föl, illetve elsősorban a Fidesz révén merült az föl, hogy egy kutató cég a kormány zsebében van, és ennek megfelelő adatokról beszél, de most az előválasztás kapcsán, akár csak a tesz a tekintetben, hogy szakmailag mennyire megalapozott vagy megalapozatlan. Ez is önmagában egy olyan dolog, amire felkaptam én a fejemet, mások olyan nagyon nem, de amikor egymást mellett, jó, jó. mellett van hát a, a republikon, a závec, a publikus, az idea, és ki tudja hány, akkor az emberben két dolog vetődik föl abból adódóan, amit te mondasz, illetőleg amit mások. Egyrészt, hogy a felmérések mennyire szakmai jellegűek, és tudományosan mennyire megalapozottak, másrésztről, hogy mennyire részrehajlóak a tekintetben, hogy ki a megbízó. Na most abban igen, a pillanatban, igen. hogyha ez a két probléma felmerül, abban a pillanatban én az azt mondom, hogy nem lehetne egy ötödiket választani, mert olyan gondjai merülnek föl velük kapcsolatban, amelyek akár az én fejemben az ő kizárásukhoz vezetnek, ha érthető, é, amit én igen, mondok. Értem teljesen. Jó, akkor bontsuk tényleg A Különös tekintettel arra, és ez az, az utolsó mondat, hogy amikor egyébként Karácsony Gergely, de elsősorban Májkézai Péter ugye még az ATV-ben, még a visszavonulás előtt arról beszél, hogy neki rendelkezésre állnak olyan adatok, amelyek egyébként az ő továbbjutási lehetőségét taglalják, és amikor visszakérdez, akkor nem válaszol, és elkezdődnek ezek a részválaszok később, akkor aztán az ember képes teljesen elbizonytalanodni. Persze. Éppen ezért, tehát ugye elvileg most törölni kéne a közölyen kutató szakmának, hogy egy, egy uralja a téma az ellenzéken belüli diskurzusokat, de hát én ettől nagyon-nagyon szomorú vagyok, mert, mert hát mindegy, sokokban. <kül> tehát -e, tehát igazából akkor háromféle felé kell bontanunk a kérdéseket. Az első az arra vonatkozik, hogy hogy, hogy hát ilyen erkölcsi vagy nem tudom micsoda megbízhatóság, ugye, hogy tényleg feltételezhetünk-e valami számokban jelentkező elfogultságot a különböző intézeteknél. Erre az a határozott válaszom, hogy nem. Tehát túl, túl sok ember van benne az intézetekben, akik úgy forgatják a számokat, és, és hát nagyon, nagyon nem szakmai érdekes, senkinek se. Ugye a, a félig, komolyan félig vitesen, azért azt hogy mondani, hogy hazudni ingyen is lehet, de egy közélelő kutatás vagy viszonylag drága, tehát teljesen felesleges ilyen első szinten manipulálni. Tehát ez a direkt politikai elfogottságból az, hogy mértek valamit, de mást írnak a... A jelentésekben erre bátran mondhatjuk, hogy ilyen nincs. De azt hiszem, ezzel ezt a részt le is záratjuk. Kettő. Az, hogy mennyire adekvált egy adott kutatás, egy, egy politikai kérdés eldönt, és ez az viszont elemzési kérdés. Tehát ott oda kell figyelni a részletekre. És hát ugye itt is kétféle problémáról kell beszélni, és hát sajnos már Péter barátunk szövegeiben azért ez keveredik elég gyakran. Ugye, vagy, ugye egyrészt azt hogy milyen esélyei lesznek kinek a, a, az áp, jövő áprilisi választásban, ehhez tényleg pszichohistóriai módszerek kell lennének. Tehát ezt a kérdést most közélemmi kutatási eredményekből tisztességesen eldönteni nem lehet, pont. Valószínűsíteni lehet, tehát meg lehet mérni, hogyha teljesen ugyanaz maradna minden, mint ami éppen az adatfelvétel idején, mondjuk még a páratartalom is, akkor, akkor, hát akkor ez a valószínű, vagy, vagy ez a kevésbé valószínű. Tehát van egy ilyen kérdés kérdő. De ahhoz, hogy egyáltalán oda kerüljön valaki, hogy miniszterelnök jelöltként, tehát közös miniszterelnök jelöltként kihívója lehessen Orbánnak, illetve a mernek, ahhoz meg kell nyerni a második fordulót. Tehát volt egy ilyen <kül> vitaszál is, ami most már ugye aktualitását vesztette, de attól még volt, hogy ki az alkalma, kilépjen vissza kinek a javára, ki az alkalmasabb. Most ezzel kapcsolatban volt négy szám, négy intézet számai röpködtek a levegőbe, amiből most akkor elővételezem, két olyan kutatás van, ami mozertoni szakmai szempontból adekvált választ tud adni erre a kérdésre, és volt kettő olyan, amilyen, hát nem, nem igazán alkalmas a kérdés meg, megválaszolására, mert maga az alapkutatás nem ennek a kérdés megválaszolására készült, hanem egy országosan reprezentatív felmérésből leválogatták azokat, akik azt mondták, hogy én valószínűleg el fogom. Jól beszélsz, benni, de még át, mielőtt a... ezt tovább folytatnád, tisztázzuk, hogy akkor, amikor ezekre történt hivatkozás, senki nem mondta azt a szakmából, hogy ezek nem erre készültek. Itt nem mondtak, bocsánat, nem Az, hogy nem erre készültek, felhasználták, de senki nem mondta az, hogy ezek az adatok, ezek erre alkalmatlanok. Vagy legalábbis nem igazán hát alkalmasak. Én én leírtam ezt egy-két de még más is ez figyelmeztetett, de igen, a, a, a politikusok szájából ilyesmi nem hallzott el, főleg azok szájából nem, akiknek úgy vérték, hogy számukra kedvezőek az eredmények. Jó, azok az hogy egy politikus hogy használja a illetve hát ilyen politikai marketingre, a közelékenytetési adatokat arról lehet véleményünk, de hát ez az ő dolguk, ez nem egy szakmai kérdés. De hát, hogyha mondjuk a, a, az jobban fáj, hogy a, a sajtó se érdeklődött igazán a, a szakmai részletek iránt, mert hogy, és ráadásul ugye attól pikkáns a történet, hogy a a két nagynevű intézet, akinek nem volt célzottan a második fordulóra irányított szakmai korrekt kutatása, hanem ilyen országosan reprezentatív mintából leszük adatok alapján mondott ezt, az egész más, de egymással egybehangzó eredményekre jutott. Ők nevezetesen azt jelözték, hogy, hogy hát akkor jár jobban a, a, a másik fél, hogyha ha, ha karácsony erge lép vissza. Na most a republikon és a publikus, viszont azért telefon, tehát úgy hívjuk ezt, hogy célzott random keresés, ez tök mindegy, hogy mi neve. Tehát, hogy telefonon felhívtak nagyon-nagyon sok ember, megkérdezték tőle, hogy tetszett szabadni az, az első fordulóban? Erre mondott valamit az ember azt mondta, hogy nem, akkor még feltettek neki egy kérdést, hogy és a második fordulóban biztosan el fog menni, valószínűleg elmegy, vagy biztos, hogy nem megy el. És azt mondta, hogy ő biztosan elmegy a második fordulóba, azt is benhagyták a mintába. Meg azt is, hogy azt mondta, hogy a, az első fordulóban volt szavazni. A többiekről elköszöntek. Na most így összegyűlt ilyen 2000 körüli válaszadó, tehát olyan emberek, akik aktívak az előválasztáson, így fogalmazhatjuk meg ezt a populációt, akit reprezentál ez a 2000 ember, és nekik fettek, tettek fel kérdéseket. Ebből viszont, ebből a két kutatásból viszont az derült ki, hogy ennek van nagyobb esélye nyerni, doblevkára van szemben. Ugye, tehát... Jó, de itt most eljutottunk te... oda, beleértve, hogy te egyébként a kérdéseket hol találod meg, vagy, mert ugye az ember az eredményeket tudja, de a kérdéseket nem látja. Hát azok ott szoktak lenni jó esetben a... A kérdés, az eredményeket publikáló ábra tetején, tehát ezt úgy, úgy oda szokták kérni, hogy mi volt a kérdés, meg hát van tényleg ott voltak. Tehát. Nem titkolták el, hogy mi a kérdés. Jó, mert ugye itt már az. Azért... Ez, ez azért figyelmesebb szem kellett valószínűleg. Hogy, mert hogy ugye hogy itt már tette lehet érni, ugye ez egy, ez egy kényes terület, hogy adott esetben, ugye ez már a Mérő féle szöveg, egyik cégről sem gondolom szándék, hogy szándékosan torzított vagy meghamisította az adatokat, de mindegyik egy kicsit más kérdést tett fel, és az eredményekben radikális különbségeket okozott. Most évforra bor az ellenzéki oldalon, gyorsan változnak a dolgok, és ilyenkor egy közlemény, már egy hétre előre sem tud megbízható előrejelzést adni, arra meg végképp nem, hogy fél év múlva milyen eredmények születnek, de a legfontosabb kérdésre a válaszok, kiolvasatok, erre vissza fogunk térni, hogy ma vagy egy másik időpontban nem tudom, mert uh, az idő egy fontos tényező, de, de ebből egyértelmen kiderül, hogy a kérdések megfogalmazásának, és ez korábban is fontos volt, tehát, hogy ezeket a kérdéseket hogyan fogalmazzák meg, és az, hogy a kérdést szakmaiatlanul fogalmazzák meg, vagy olyan módon, ami befolyásolja a válaszolót, és az majdan a válaszából adódóan valaki javára felhasználható. Na, értem, ez, értem. Az a, például, ez az a szint, amit te meg tudsz látni, én meg nem, de abban a pillanatban, hogy ez a probléma felmerül, abban a pillanatban bennem van egy visszakozás, hogy hopp, azért innentől kezdve nagyobb óvatossággal figyelek erre az egészre. Ez nagyon hogy a nagyobb óvatossággal figyelsz, de senki nem állítja, tehát nem, nincsenek durva manipulációs izék a, a, a kérdésekben, tehát nem de, de ez a szöveg, amit a mérő mond, ez a te szöveg, ez a te adataiddal kapcsolatban hangzik el. Egyik szégről sem gondolom, hogy szándékosan torzított, de mindeig egy kicsit más kérdést tett föl, és az eredményben ez van. radikális tehát... különbséget eredményezett. Na most, hogyha ilyen kiforrott közélemény Most ugye van. azt kell, hogy neked mondjam, hogy két orvosi vizsgálat, tehát két diagnózis között lehet óriási különbség, de... Igen. Azért ugyanabban az időben, miért vérnyomás nem lehet ennyire különböző? Különböző időpontokban, miért vérnyomás között lehet? Tehát az a kérdés, hogy ez adekvát egybevetése, Igen, de vagy sem. A az a betegsége olyan betegsége van, hogy ingadozik a vérnyomás. Erről beszéltem. Igen, de öt percenként ingadozik. Én arról Akkor beszéltem, hogy tudom... ugyanabban a pillanatban vérnyomások nem Igen, de nem szednek. ugyanabban a pillanatban és nem ugyanazt ragadják meg, nem ugyanaz, nem teljesen ugyanazt a sokaságot érik el a minták, az, az, az akkor, hogyha nincs egy ilyen stabil, beállt közölemény, akkor óriási egy különbségeket okay. tudom akkor hozni. van turpisság? Tudatos turpisság szerintem nincs. És Ez tudattalam? Kielentésű. Az megvan, hát szakmai különbségek vannak, igen, és arra a kérdésre, hogy hogy ki, kinek lett volna, most már múltidőben kell beszélnünk erről. Nagyobb esélye a Dobrev Kállában szemben. Volt két felszínes válasz, és volt két alapos válasz. A felszínes válaszok azt mondták, hogy Márki Péternek van nagyobb esélye. Miért mondom, hogy felszínes? Azért, mert ugye 200 olajfő 200 alapján mondták azt, amit mondtak. Ebben az esetben ugye a, a maximális becsülési bizonytónak meg az állet is. Tehát ez mind a kettőre igaz, amit mondok, kicsit mások a számok, a, hogy hány, uh -huh. hány ember mondta azt, uh -huh. hogy én elmegyek szavazni. De jó, várjál, hogyha most ebben jobban bele gondolok, gondoljam Magyarországon bárki is azt komolyan, hogy tényleg 20 fölött lesz a... A részvételni a Nem ez a fontos, az a fontos, drága barátom, nem, hogy el, ez nem, van nem, el el ebben igazad van, de a probléma az, hogy ezt ti felvetitek, mármint úgy értem, hogy a kutatásokról beszélő emberek közül nem te vagy az első, aki ezt felveti, de közben az a sajtó, amelynek ezt, ezt rögzítenie kellett volna, nem sziszent föl? Hát Tehát ez olyan, mintha csak egy zenész hallaná, hogy hamisan játszik uh, a ongarista, aki ott ül, az teljesen oda van attól, hogy milyen jól játszik. Tehát ez abszolút. Nem, legyen, nem is, hogy ez így van. Ebben, az a, ebben van egy történet, amit kell, hogy osszak veled, nagyon rövid lesz. A felegi Ádámról egyszer írt a fái, hogy milyen jól zongorázik, de hogy hányszor ütött mellé, és tudom, és én azt írtam a fáj, hogy ötször ütött mellé, és akkor a felegi azt mondta, hogy ő tényleg nagyon jól zongorázik, de tízszer ütött mellé. <gül> Na figyeljek, igen? Jaj, sem? Ott tartottunk, hogy, hogy hát van, van két felmérésünk, ami egy, egy, teljesen tisztességes, tehát eszembe nem jutna megkérdőjelezni a tisztességüket, de hát ugye 200, illetve 300 fő alapján mondunk valamit, és van két másik felmérésünk, ami több ezer ember alapján mond valamit, ráadásul olyan felmérés, ami hát tényleg alkalmas arra, hogy egy ilyen szűk kis sokasságot, ugye, a, hát nem csak két, arra is két, alkalmas, hogy ezt tegye, hivatkozzon, hivatkozzon az, akivel kapcsolatban kedvező adatokat tartalmaz. Hiszen a Mártizai igen. pontosan, ráadásul a sajtó is ezt vette át, a nagy része. Hát igen, igen, igen. Szóval ebben ez a fájó, hogy volt két, két komolyan vehető, szakmailag komolyan vehető kutatás, annak az eredményeit nagyon szűk kis közönség réteg ismerte meg. És a, a, a szakmailag erősen kérdőjeles eredményeket, meg Sokan megismertél. Részben, mert felerősítette ugye az, hogy ezt ilyen kampánytémává tette a Márkizai Péter, és Meg ugye egy volt az, ahol dobbantottak. Igen, igen. És hát akkor ugye nyilván az... Túlterhelt sajtómunkások, és... Jó, de közben nem be a mondatot, veszikát. a tekintetben, hogy ugye ez azt mondta, hogy a Márkizai esélyesebb, a Republikon és a publikus pedig azt mondták, hogy... Hogy a karácsony. Egyértelműen. A kutatásokkal magyarázható-e szerinted Igen, karácsony Gergely visszavonulása? Hát számomra ez egy igazi nagy rejtés talál, mert hogy, hát nekem kollégám és egy időben személyes jó barátom volt Karácsony Gergely, és tudom róla, hogy az ország egy legkitűnőbb empirikus társadalom kutatója, tehát azért nehéz megvezetni közvéleni kutatási eredményekkel, és hát azok a közvéleni kutatási eredmények, amik rendelkezésünkre állnak, azok egyáltalán nem indokolják a visszalépést. És ez szerintem ez, egy, ez, ez, ugyanom, ez, ez imáron egy politikusnak ér. a szürke vaksága? Nem, nem akarok én belelátni a szívfölak mögé. Rendben van, de ez azt az jelenti, az jelenti az hogy Expresszis Verbis azt mondod, hogy egyébként közelménykutatóként azt a döntést, amit meghozott, nem kellett volna meghoznia. Igen, ez viszont határozottan állítom. Tehát ebben más körülményeknek kellett közrejátszania, vagy egész egyszerűen nem látni jól valamit, ami egyébként szemeszúró volt számodra. Van közben... még azért van még, még egy elem, ugye azt már érintettél is az elején, még már terzegettük is. Ugye van egy másik szintje is a dolognak, hogy jó-jó, megnyeri mondjuk Dobrev a Dobrevkrára a második fordulót, de jó, kikap majd a jövő áprilisban az Orbánnal szemben. Ugye? Ez, a, ez az érvkészlet. Tehát ugye ez is befolyásolhatja, hogy ki... Erre voltak-e ez... megfelelő számok, vagy vannak-e megfelelő számok jelen pillanatban? Erre vannak, erre vannak. Ez, szintén a medián és az állás kutatása és azt jelzi, hogyha ha ez a kihívó, akkor ennyi, ha ez a kihívó, annyi. Hát, ezek, ezek már kutat... mérvadóak? Ezek már jó... Ezek... ezek mérvadóak, ezek teljesen korrektek, mert hát... Az ország reprezentáló, ország lakosságát. És ezek a számok mit mondanak? Ezek azt mondják, hogy hibahatáron belül nincs különbség az áron felállás között, de mire hibahatáron túl nincs különbség, de hibahatáron belül a, a már kizárnak jobb, jobb kézzelgőbbek. Oké, okay, akkor az az abban segíts nekem, hogy én azt jól látom-e, hogy kutató cégenként változik a hibahatár? Hát ugye ez a hibahatár is egy olyan dolog, ami elterjedt, és, és használják, és úgy is, azt is ér, gondolja a közönség magáról, meg a sajtó is, hogy, hogy érti. Ezért Amíg kérdeztem. Nem. Igen, mondom. De én jól mondom, hogy van olyan, ahol 3% a hibahatár, de van, ahol ennek a duplája? Hát igen, ilyen van, ez, ez az élet. Attól függ meg, tehát a hiba.. Szóval kell, na, ez a hivatár nem valami izé, hanem ez egy matematikai képlet eredménye, amit ki lehet számolni. És az, amit a középen kutatók megadnak így a módszertani részekben, az igaziból maximális hivatár, mert az, hogy, hogy nagyon más a, a becslési bizonytalanság akkor, hogyha a, a valóságban, a populáción belül 50-50 százalék, -50 valamilyen kimenetelnek a megoszlásom, mondjuk fej vagy írás, és feldolvom tízszer az érmet, és azt kell eldöntenem, hogy, hogy eltérő valószínűséggel esik-e a fejre, mert olyan, amit tudom én micsoda, tehát van benne valami csalás, most mindegy, akkor, a, akkor jelentkezik a maximális beszlési bizonytalasság. Szóval ugye azt a legnehezebb megmondani, hogy, hogy két egyfor, közel egyforma közül melyik lesz kisebb vagy nagyobb. Azt nagyon nehéz megmondani, ott nagy a becslés bizonytalansága. Ráadásul ez a becslés bizonytalanság ez függ a mintanadagságtól, az esetek számától. Egy Tehát kérdést ez... engedj meg ezzel kapcsolatban, igen? nevezetesen, hogy azok a Kormánypárt vagy kormánypártokhoz kapcsolódó intézetek, századvég nézőpont, amelyekről azt állítják, én nem tudom, mert sose voltam a közelében, hogy napi szinten, heti szinten nézik az elégedettségét az országnak, és ennek megfelelően alakul a Fidesz politikája. Ez egyébként egy igaz, vagy ez egy a, a mitoszok kategóriájába tartozó történet? Igen. Én, én városi már szoktam mondani, de hívhatjuk mitosznak is, igen. Tehát, hogy ez nem igaz. Hát így ebben a formában nem. Jó, akkor biztos, még egy rengeteg... ké... Szóval biztos, hogy rengeteg kutatást készítenek, jól élnek, de, de azért napi szinten nem. Ez, ez Milyen, szinten Milyen szinten igen? Milyen szinten igen? Nem látok bele, amilyen titkaikban, de hát ismerve az intézet méretét, meg az ott tehát egyszerűen a kapacitás, az szerintem olyan olyan két három felmérést ez, És ez, ez, ez alkalmas lehet. arra egyébként, hogy letapogassanak olyat, amivel kapcsolatban már a politikát jelentősen lehet befolyásolni, már mint a sajátjukat? Ha, persze. Hát egy kutatás, tehát, hogyha hall, egy kutatás csinál egy cég, tehát az, amit oda kerül a, a nyilvánosság elé, az ilyen omnibus jellegű, ez talán már közismert szó, tehát, hogy sok-sok hogy kérdés van egy kérdőjében, annak csak egy kis része kerül a nyilvánosság elé. Tehát a és igaziból a kutatás, hogy a módszer sokkal alkalmasabb a, így a, az attitűdök, a véleménymegoszlások, ha tetszik a mémek virulanciájának a kutatására, mint arra, hogy ilyen intervallum, illetve pontvecsléseket vonjunk egy sokaságra. Szeretném Talán... egy kérdést feltenni ezárásképpen, hogy Fülkész kutyád, vagy nem tudom ki mindenki, az, aki még veled él lehetővé teszik el, hogy egy ideig békén hajlak, de holnap 7 óra környékén fél nyolcig, amikor fölhívom Navras és Tibort ennek a beszélgetésnek a második részét, amiket nem tettem föl, azokat, Na? hogy feltehetném el vagy ez kizárdolat? Persze, persze, nyolvasztán. De akkor fel vagy készülve arra, hogy hét a Köszönöm, én kicsit arvágzavaros lettem így gyerekkoromban, úgyhogy mindenhajnál a korán ébredem. Jó, hát akkor számítsen rám. Köszönöm szépen. Oké, okay, szia, szia, szia. Marian Bélát hallották, és ezek szintén rövidesen olvashatják is majd a 168 órában. 061, 712, 42, nem túlságosan sokáig, mert rövidesen felhívom köves lomot. I yeah, can't fényképhasználatért használatért 06171242 másodszor. Kísérleti is minden nap utolsó adás, hogyha nem ez a mai az utolsó, akkor holnap 15-én ismét találkozunk, a holnap 15-e van. 7 órától Marián Béla, fél 8-tól, Navras Tibor, 8 órától Horváth Csava fél 9-től, Gyorgyevics Benedek és 9 órától Márki, Zai, Péter lesznek a helyfel Jancsi vendégei. Hát ma se kellett, hogy unatkozzanak, holnap se fognak. Mindazonáltal persze bárki unatkozhat. Szexuális felhajtó ereje a műsoraimnak az elmúlt időben viszonylag alacsony majd pótlom. Távolétemben dörö.fi alajjanos kuka gmail.com Senki többet? Halló! Jó reggelt, szia! Ja! Jó reggelt! Köves lomó van a vonalban, nem muszáj semmilyen kérdésemre válaszolni, de még mielőtt az európai antiszemitizmus felméréséről esnék szó, szóval azt hadd kérdezzel meg tőled, hogy te pontosan hány éves is vagy? <gül> Jó, számom, számolom, akkor 42. Igen, én az, a, a es kitettem volna az utána lévő számot, nem láttam. Ez alatt a 42 év alatt, amiben a gyerekkornak az első éveit számítsuk le, mondván, hogy akkor az ember még nem egy tudatos lény. Amióta te nagyjából érzékeled a világot, és nagyjából be tudod mérni, hogy ami abban történik, az mi, és az milyen, hatása, milyen hatás gyakorol rád, az már természetesen szubjektív. Az, hogy úgy döntött a teremtő, hogy te ha megszületsz, akkor zsidó leszel, a vallásodat és a származásodat tekintve egyaránt ebből adódóan verbális vagy fizikai atrocitás milyen mértékben ért téged, miközben én nem vagyok a pszichiátered, nem erről szól a beszélgetés alapvetően, de mégiscsak erről szól a beszélgetés, hiszen az, ami a felmérés mögött van, az mégiscsak ez, hogy ki mit élt át, vagy mit él át, potenciálisan, vagy valójában, országok függvényében 16 országot mértek fel, Európában, a zsidósága miatt. Neked mi jutott ez alatt a 42 év alatt? É, hát kezdjük ott, hogy alapvetően azt gondolom, hogy kezdjük ott, hogy jutott, minél elmondom, hogy mi jutott. Te hány állapvetően... éves korodban tudtad azt, meg, tehát hogy te kik közé találod, hány éves korodban tudtad azt, hogy zsidó vagy? Nem tudok visszaemlékezni, mert szerintem egészen kisgyerekkoromban uh -huh. tudatosult ez benne, soha nem volt titok. Uh -huh. Eh, az, hogy, a, hogy ez valamilyen negatív, eh, van, lehet van negatív konnotációja, vagy tapasztalata, azt ugye a nagysüleimtől elég hamar hallottam. Nekem személyesen negatív élményem, eh, hát volt mondjuk a első negatív élményem, az az általános iskola mondjuk 6. hetedik osztályban volt, amikor az egyik osztálytársunk arról azt fejtegette, hogy kár, hogy Hitler nem fejezte be a, a munkásságát, és igazából ő járt rosszul, mert nagyon megvertük, szegény. É, ugye a Radnótiba jártam, és ott azért rajtam volt még egy pár gyerek. gyerek. Utána.. utána a... ma a harmadik ember vagy, aki a Radnótiba járt, a Hajnal Miklós a második, és én vagyok a harmadik. <gül> Az ember. És ö, aztán ö, valamikor ö, olyan 12-13 és 12-13 kezdtem ballásos lenni, és itt Magyarországon igazából ilyen nagyon durva atrocitás. De itt esető, meg kell, hogy álljunk, mert ez egy nagyon fontos dolog. Igen. De és biztos sokan felszisztenek, vajon amikor ezt a fiút ti annak idején megvertétek, ő milyen mértékben volt tisztában azzal akkor, hogy ő valójában mit is követett el, és utána mennyiben rendeződött a helyzet, mert ha ezt most kihagyjuk, akkor valójában képes voltam egy olyan fejezetet kinyitni, ami egészen más felé fogja majd elvinni mások gondolkodását, mint amiről mi beszélgetni akartunk, és én azt feltételezem rólad, drága aranyom, hogy te pontosan tudod, hogy én miről beszélek. Igen. Eh, hogy ő, ő milyen hatása volt rá? Azzal kezdtem, hogy nem vagy a pszichológusom. Én sem vagyok pszichológus, én csak azt arra tudok gondolni, hogy nyilván a verés alapvetően nem feltétlenül jó eszköz arra, hogy, hogy a... Hogy De tisztában lehetett azzal, hogy, hogy ez minek a következménye? Már azt, hogy megverték? Mm. Egész biztos. Szerintem... És utána bármi is történt -e közted és közte, vagy azok között, akik őt fizikal... nem, nem, nem, nem történt. Ő elhagyta az iskolát, uh -huh. ha jól emlékszem, viszont egy pár évvel később, nem pár, pár tíz évvel később találkoztunk, és nem úgy tűnt nekem, hogy ő antiszemita lenne. Tehát, de nem gondolom, hogy nem feltétlenül hogy ez a verés miatt volt. Hát de itt lehet, meg kell, hogy megint álljunk, és az, el az fog hát, jutni oda, amiről beszélni. Vagy van olyan, hogy kinézeti rasszizmus? Tehát, hogy valakivel, ha 5 percen keresztül beszélsz, és neked hosszú szakállad van, és kaftánban vagy, és kalap van a fejeden, akkor te egyébként 5 perc alatt le tudod azt mérni, hogy valakiben potenciálisan ott van-e az antiszemitizmus, vagy sem? Nem a potenciálszót használom, hogy, hogy, hogy, hogy nem hogy úgy látással ott van a úgy. Azt úgy gondolom, hogy hát nem százszerzelékosan, de benyomásokat uh -huh. az ember tud. Oké, okay, visszaadom a képet keresni. és a hangot, igen, tehát hogy találkoztatok. Csak azt akarom mondani, hogy egy, egy, egy, egy, egy hatodikos, hetedikes gyerekben az, hogy mond valamit, nyilván azt a környezetéből hallja, és annak van valamilyen burva következménye, az biztos, hogy abban a szempontból jó, hogy elgondolkodtatja azon, hogy egy kicsit végig gondolja, hogy mit is mond. Mert valószínűleg nem is gondolta végig, hogy mit mond. Um, és bizonyos szempontból mondjuk a felnőttek világában ez Magyarországon a verésnek a, a metaforája az mondjuk a, a joggyakorlat, vagy a, a jogi eszközök. Tehát ha valaki belefog valamit az internetben arról, hogy, hogy nem is volt halakraust, és ezek után indul vele szemben egy e, jogi eljárás, akkor az nem azért jó, mert, mert el kell csitítani az embereket, hanem azért, mert az emberek olyan tudatlanok, hogyha nincsen egy ilyen erős, válasz erre, vagy nincsen következmények, akkor nem értik meg, hogy itt felelősség van, és hogy van felelősség ar arról, amit mondunk. És ezért gondolom azt, hogy ezeknek az eszközöknek, a verésnek, a szószoros értelmében nyilván ritkán, de virtuális értelmében van értelme, tud célja lenni, azon együtt, hogy persze nem ez a, az egyetlen és a fő eszköz, hanem anapvetően a, a, a tanítás vagy a tudatlanságnak a, a legyőzése. Később történt-e mert Feltételezem, hogy ott történt. nem véget. Ugye itt a tizenéves koromban, amikor a mi év szárnyalt, akkor többször előfordult, hogy a hűsvesszere mellett lakom, és ott voltak ezek a mi épp, és Többször történt, hogy ott ért atrocitás. Hála Istennek soha nem vertek meg, de mondjuk volt, hogy üvegeket próbáltak rám, vagy hasonló. Aztán... Mármint, e, hogy felét akkor... Igen. Amikor Franciaországban tanultam, akkor... E, akkor többször volt, hogy, hogy a vonaton mit tenni, leköptek, vagy megpróbáltak megverni. O, az abban a két évben, amikor. De a kinézeted alakon, akkor... miatt önmagában? Ah, abszolút, igen. igen. És ilyenkor az akkori köves mit tett? Tehát, ha leköpik hát, az embert, akkor mit csinál? Hát attól függ, hogy ha az erőszöny, akkor, akkor, akkor megpróbálja azért valamennyire a méltóságát megtartani, de azért nem megveretni magát. Tehát... Volt olyan helyzet különben, hogy, a, hogy a mondjuk a, a iskolában, ahol tanultam, megjelentek arabi fiak ö, ö, ö, ilyen botokkal. Azt hitték, hogy el lehet velünk várni, és akkor mi kimentünk, és megkergettük őket. Tehát, ez melyik város? Ilyesmi is volt. Ez melyik város, Melyik város? Melyik hm? város? Én, én Brunában tanultam, ez párizstól délre, hm? ilyen kis ö, falu. És aztán Magyarországon pedig onnantól fogva, hogy ö, amikor visszajöttem Magyarországra, és így a közélő belekerültem, voltak olyan vannak, vagy voltak olyan időszakok, amikor gyakorlatilag mindennapos volt, hogy, hogy valamilyen, valamilyen módon ö, atrocitás. Hát azért az utcán mondjuk 2006 és 2013-14 között elég gyakoriak voltak, tehát, hogy valaki kiabál, vagy megszól, vagy nem tudom én elkezdik kiabálni, hogy Magyarország a magyarok és ilyen hasonlók. Ez az utóbbi pár évben, majdnem szinte teljesen eltűnt. És, a, és az interneten pedig hát volt olyan, hogy nem tudom én kirakták a, mondjuk csak a legdurvábbakat mondjam, kirakták a képen hogy szöves lomó, nem tudom én, zsidó terrorista, aki a magyar ifjúságot, ifjú lányokat besteljíti, vagy valamilyen hasonló értelmes szöveget, és akkor nem tudom én, két megosztották és a, akkor, akkor tettünk egy feljelentést, és abból a 2000 megosztóból egy 15 embert azonosítottak, és indult egy eljárás velük szemben, ami abból a szempontból volt szomorú is, érdekes is, hasznos is, hogy találkoztam ezzel a 15 emberrel a bíróságon, és nagyon tanulságos volt ezeknek az embereknek a, a tipikus a, mondjam, társadalmi képe, vagy társadalmi státusza az, az, az, az nagyjából ez a, a lecsúszott az ellhetetlintés közelében lévő ö, kisvárosi vagy középméretű városi középosztály, aki tényleg a megélhetés, úgy tűnik, hogy így a megélhetés mindennapjainak a, a fenntartásnak a célén van, és aki látszik, hogy abszolút fogalma nincs arról, hogy mi az, amit megosztott. Csak egyszerűen ö, nem is érezte annak, ennek a felelősségét, és akkor. Én úgy éreztem, hogy egy nagyon sajnáltam ezeket az embereket. Kénytelen voltam végigvinni ezt a perc, mert ezzel azt éreztem, hogy a, ezeknek az embereknek, és ezeknek az embereknek a környezetének lehet egy üzenetet küldeni, hogy ezek a dolgok komoly dolgok, és nem érdemes ezzel. Igen, mond, ilyen, ilyen történetem ilyen dolgok, nekem is volt, de megtartva a képet és a hangot nálad, azt kérdezem tőled, hogy anélkül, hogy félrejéthető lennék, Végül is az emberiségnek, hát persze nagyban függ azon is, hogy hol lakik, mert hát a rasszizmus más bőrszíre vonatkozhat Afrikában, vagy a, az érdeklődés és más Európában, de azért nagyon sok ember ezt a jelenséget nem ismeri, amit ismernek egyébként arabok, színes bőrűek, zsidók. Hogy ők most szerencsések, vagy nem szerencsések, vagy ki a szerencsésebb, ezt hagyjuk számításon kívül. Én azt kérdezem tőled is, ez a záró kérdés, még miatt áttérnénk a kutatásra hogy arra tudsz-e nekem relatíve pregnáns választ adni, mert ez inkább az érzékenységre vonatkozik semmit a tudatiszférára, bár arra is hat, hogy mindaz, amiről te eddig beszéltél, és amiről nem beszéltél volna egyébként, ha én nem kérdezlek, az a te hétköznapi életedet mennyire befolyásolja a szónak abban az értelmében, hogy a gondolkodásodnak a szögletében akkor is ott van, ha egyébként ez semmi nem hívja elő, egész egyszerűen abból adódóan, ahogy az eddigi életed alakult? Vagy ez egy az olyan spekulatív kérdés, amire nincs jó válasz? Mert mindig valami nagyon eredeti és nagyon fontos szögből virágított kérdések, amire általában nem szoktak, úgyhogy köszönöm ezt a kérdést. Ez egy nagyon fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy az én életemben ez nem meghatározó. Én nem, nem gondolom magamat azok közé, a zsidó közé, akik, akik ettől a folyamatos szorongástól szenvedve nem erről sok esetben egyáltalán nem beszélvedett de az, a teljes is meghatározva élnik az életüket. Én nem gondolom, hogy az én életemet ez, ez meghatározná, vagy valaha meghatározta volna. Én a, zsidóság, a zsidó valláshoz való vagy az identitáshoz való közeledésemet sem gondolom, hogy ebből, ebből történt, hanem valamilyen spirituális útkeresésből. Ettől függetlenül azt fontosnak tartom zsidóként, hogy zsidóként én a saját magam, a közösségem, a családom, az örökségem védelmében kiálljak, és, ezt, és ezt, ezt nagyon határozottan és nagyon erősen tegyem, hogyha erre szükség van. De nem gondolom, hogy a zsidó identitásnak, akár az én esetemben, akár más esetben erre kellene ez világos, ez világos. Kevés összefüggés a zsidó ellenes nézetek, elterjedtség és az antiszemita támadások száma között ez a neokonom megjelent cím. Maga a kutatás az milyen cím szóval történt? Maga a kutatás az azt a kutatást terjesztette ki tulajdonképpen erre a 16 európai országra, amit Kovács Andrással, a tettésvédelem alapítvány már lassan tíz éve, minden évben megcsinál Magyarországon. Ez egy nagyon különleges, Kovács András professzor által kidolgozott módszertan, ami az antiszemitizmusnak különböző affektív, asszertív, emocionális, kognitív, elsődleges, másodlagos típusait, típusai kérdett rá és vet össze. És azt akartuk megnézni, és az érdekes, hogy ez először történik, hogy valaki Európában egy egész Európai ilyen kutatást csinál, hogy Európában azok a számok, amelyeket Magyarországon látunk, Európában milyenek, és kapni arról egy összképet, hogy a különböző európai országban, azért 16 országban, mert ez azok az országok, ahol valamilyen számot tervő zsidó közösség milyen az antiszemita gyűlölet, vagy az antiszemita előítélet, milyen módon van jelen a társadalomban. És amit kaptunk, eredmény, az sok szempontból Érdekes és tanulságos. Arra mindenképp fölhívja a figyelmet, hogy az antiszemitizmusról alkotott kép, az, hogy egy, egy országban milyen az antiszemitizmus, az hogy mennyire erős az antiszemitizmus, azt nem lehet csak egy ilyen kutatás alapján. Jó, de, ugye óvattal, hiszen az egyik mondta, az így szól, hogy a kevés antiszemita támadás megért országok némelyikében viszonylag kevés a zsidó, mint lett Lettországból és Görögországban, és mégis vannak mérési eredmények. Tehát, hogy azért nem feltétlenül kell ennek, mint a vízben zsidók az antiszemitizmushoz. Ez abszolút így van. Ez abszolút így van. Viszont azt is látjuk, hogy, hogy és ez tulajdonképpen a kutatás elején is lehetett már tudni hogy az, hogyha emberek fejében vannak antiszemita gondolatok, az egyrészt nem jelenti azt, hogy ez, ez, ez aktív, vagy milyen, cselekvésbe csatornázódó antiszemitizmus is lenne feltétlenül. És nem, egyrészt, másrészt nem, nem választható le az adott ország az adott társadalom általános szenofóbiáit az előféles szegségeitől esik tovább. harmadrészt pedig, azt is látjuk, hogy például azokban az országban, ahol viszonylag kevesen adtak olyan válaszokat, amelyek, ö, amelyekben egyetértenek a nézetekkel, például a nem tudom, és a nincs róla véleményem választotók száma lényegesen nagyobb. Mondjuk például a Svédországban, ahol összesen így összesítve nagyjából azt lehet mondani, hogy 4 5 -a, a társadalomnak dél a nézeteket, nagyon nagy volt azoknak a száma, akik a különböző azt mondták, hogy nem tudom, vagy nincs róla véleményem. Ez persze az is, hogy nem érdekli a téma. De én azt sejtem, hogy lehet, hogy ezekben az országban, ahol a pici kultúra erősebb, ezeket a nézveket nem fogják elmondani egy közvéleménykutatónak, ami lehet jó, vagy lehet rossz, szemben mondjuk egy kelet-európai országgal, ahol sokkal határozottabban elmondják az emberek a véleményüket, de azt is mindenképp megerősíti, hogy azért ez nem ad egy teljes képet. Arról nem is beszélve, hogy ugye azt mindannyian tudjuk, hogy sajnos sok nyugat-európai országban, különös az elmúlt 5-10 évben nagyon felment az antiszemite atrocitások száma, fizikai atrocitások száma is. Ez sok kutatásból visszaigazolódik. Azok, akik ezeket az atrocitásokat elkövetik, azok nagyon nagy részben, talán Németország kivételével a, a helyi muzulmán közösséghez tartoznak, és ezek az emberek, ez első, mondjuk szélsőséges iszlamisták, ritkán vesznek részt egy ilyen kutatásban, mint ahogy például azt is nehéz modellezni, hogy egy adott ország, igen reprezentatív kutatásában a reprezentatív mértékben vesznek elég. Oké, okay, de, hát, de, most pont... arról, okay, de szintam ugye szintam most egymás más követ két van. beszélgetés, mert Marián Bélával, a Marketing Centrum volt kutatás igazgatójával volt szó az előválasztásról, de annyiban tartozok ide, hogy közvéleménykutatás, közvéleménykutatás, hogyha ezek a szegmensek viszonylag, és ez természetesen így van, hiszen a lakosságban is törpe kisebbséget okoznak, ugyanakkor ők okozhatnak problémát, hangsúlyozom, okozhatnak problémát, hogy akkor ezek a felmérések így ebben a formában mennyire olyan vehetőek, vagy nagyon is komolyan vehetőek, hiszen pontosan azt is mutatják, hogy a társadalom nagyobb része hogyan viselkedik, független attól, hogy a számok a másik oldalon egy kisebbség okán e, tudnak pregnáns különbséget mutatni. Akkor ez hogyan van ez a kettő egyszerre? Ez nagyon fontosak, tehát igazából a, ö, ö, azért fontosak, mert a teljes képet kell megpróbálnunk látni. Mi azt mondjuk, a, az európai tettésvében Liga, amit tulajdonképpen az első ilyen akciója az európai irodánknak, mi azt mondjuk, hogy Három eh, olyan adattípus van, amit figyelembe kell venni, amikor egy országot indexálunk az antiszemitizmus tekintetében, ha egyáltalán akarunk ezt csinálni. Az első az ez, tehát hogy milyen az antiszemitizmus mértéke az adott társadalomban, a fejekben. A második az, az antiszemita atrocitásoknak a száma akár mondjuk millió állampolgára eh, betitve. És a harmadik pedig a zsidó közösség percepciója arról, hogy milyen az ő helyzete. Ugyanis van egy ilyen kutatás is, amit már kétszer is megcsináltak a Fundamental Rights Agency Európai Intézménye, amelyben a zsidó közösség tagjait kérdezték 16 országban, majdnem ugyanabban a 16 országban. Amely percepció egyébként lehet különböző, mint amit a valóság mutat. Abszolút, viszont az, az erősen ugyancsak tisztatod arról, hogy milyen a, a, a, a hétköznapokban, ahogy te kérdeztél engem a beszélgetéset. Igen, meg, a hétköznapokban mit tapasztalhat. Igen, igen, igen, igen, igen. Például mondok egy, egy ilyen sző példát, mondjuk Belgium, ahol uh, nagyjából 20%-a társadalomnak lé antiszemita nézeteket, de kb. 6-7 per millió uh, antiszemita atrocitás van. Uh, ez azt jelenti, hogy mondjuk 3-4 egy évben ö, ö, ö, ö, ö, Belgiumban. Viszont a zsidó közösség nagyjából fele mondta azt, hogy fél attól, hogy fizikai támadás hogy Ugyanezt mondjuk, ha megnézzük Magyarországon, hogy nagyjából 40% az, aki valamilyen szinten antiszemita nézeteket van. 40%? Van mondjuk, igen. Van mondjuk 30 antiszemita atrocitás egy, egy évben, és a magyar zsidó közösségnek 10% a gond fél attól, hogy, hogy valamilyen fizikai atrocitás éri. Tehát látjuk azt, hogy ezek a számok így külön-külön egészen más képet uh, mutatnak, viszont együtt nézve ezek, ezek valamilyen szinten egy teljesebb képet tudnak adni. És miért fontos ez? Azért, mert ez arra is rámutat, hogy egyes országban lehet nagyon különböző az a mód, ahogy az antiszemitizmus ellen kell fellépni. Mert Magyarországon ez nem egy biztonsági kérdés. Érteketesen, de, de az, az a 40%... Az a 40... ez, egy, ez, egy, ez egy össztársadalmi, tudati, mentálhigiéniák kérdés. Oké, okay. ez a és izé, amiről te beszélsz, ez hogy jön létre? Tehát ez a 40 ez mit gondol a zsidokról, ha, az, ha ugyanakkor úgy beszélünk, hogy antiszemita nézeteket van? 40 az kurva sok. Igen, ez elég sok. Nem elég sok, az <tos> rengeteg, ez majdnem minden második ember. Az, hogy elég sok, mert ugye, ezt az európai kontextusban helyezzük, akkor sajnos vannak olyan helyek, ahol ez még több. Hol? Uh, és az alapvetően kelet-európai országok, illetve Görögország érdekes módon. De ez, ettől még nem leszek nyugodt, tehát nekem útig elegendően egy is. Nem, nem, azt mondani, hogy abszolút, ez, ez nagyon sok. Itt ugye meg kell különböztetni, és a kutatás is megkülönböztet uh, úgynevezett és antiszemitákat, és... Uh, és, és uh, moderált antiszemitákat. Most mondok hogy egy példát, a szélsőséges antiszemit az azt mondja, hogy a zsidók soha nem fognak integrálni a társadalomba, vagy, vagy a legjobb lenne, hogyha korlátoznánk a jogaikat. A, a, a, a mérsékelt antiszemiták azok mondjuk azt mondják, hogy a zsidóknak túl nagy a hatalmuk, vagy uh -huh. valami hasonló. De itt a, a számok az nagyjából Magyarországon a szélsőséges antit. itt a felmérésben azon, hogy Ausztriában, Magyarországon és Lengyelországon a balanszodók közel egyharmada, szerint a zsidók soha nem lesznek képesek teljesen beilleszkedni a társadalomba. Igen, Jó, hát ugye összesen 70 kérdés volt, tehát ezeket a kérdéseket együtt kell nézni. De mindesetre így nagyjából 15-20% Magyarországon az, aki a szélsőséges anti amit a nézeteket van. És a Kérdés az, hogy hogyan ez létre. Hát ez, ez, ez megint egy külön tudományos kérdés, de számos válasz lehet adni. Én azt gondolom, hogy alapvetően Magyarországon enne, ez nem elválasztható a, a magyar provincionalizmustól, és attól, hogy általában Magyarországon a, a, az, az ismeretlennel, az idegennel, a, a, a másmilyennel kapcsolatban nagyon nagy a, a bizalmatlanság. É, és természetesen nem elválasztható úgy, úgy általában attól sem, hogy míg mondjuk a nyugat európai országban volt arra 40 év, hogy a, a modern európai történelem legnagyobb traumáját, a holokausztot úgy megpróbálják kibeszélni, vagy megpróbálják feldolgozni. Magyarországon és a volt kommunista országban általában ez teljesen tabusít volt a kommunizmus évei alatt. És ezért itt is van egy olyan, egy olyan kés, késés fázis, ami ugyancsak tesz én azt gondolom, ehhez. Mert ugye az antiszemitizmusnál az például, hogy mit gondol valaki a, a holokausztról, az, és az adott nemzetnek a holokauszban el, elfogadt helyéről, szerepéről, és ebben a zsidóság szerepéről, az ugyancsak azért, ha nem is közvetlenül, de közvetetten, befolyásolja a nézeteit. Magyarországon nincsenek olyan, közösségek, mint amiket te leírtál adott esetben Franciaországban, Magyarországon a fizikai atrocitással együttjáró eseteknek részint a számáról, részint az okáról lehet tudni? Magyarországon gyakorlatilag nincsenek fizikai atrocitások. Tehát az a 30-40 atrocitás, ami az, amit évente, ö, ö, hát, ö, ami évente történik, és ami mondjuk 10 mondjuk volt, mondjuk 60, Ezekből évente egy kettő fizikai atrocitásról tudunk. Az okai pedig, hát nyilván az mert nem, nem értem a kérdést, hogy az okai. Nem, ott, ott ugye arról volt szó, hogy adott esetben muzulmán közösségek, tehát ugye itt erre vonatkozott, hogy náluk ilyen közösségek nincsenek, vagy sokkal kisebb ja, számban vannak jelen, tehát abban nem magyarázható. Már az, hogy vannak a atrocitások, hát nem csak... Ez nyilvánvaló, hogy nem csak muzulmánok tudnak antiszemiták lenni, vagy akár cselekvő antiszemiták, és hagy mondjak egy másik példát, ami azt gondolom, hogy ilyen szempontból a leg, legiesszőbb európai szinten, ez Németország és valamennyire Ausztria, ahol azt látjuk, hogy a fizikai atrocitások szintén is megvan mind a kettő. Tehát van a, a muzulmán kisebbség, ugye Németországban az elmúlt éve már 2000 antiszemita atrocitás volt, és van a muzulmán kisebbség, és van egy, egy nagyon cselekvő szélsőjobb, talán a kedves hallgatók is emlékeznek hogy egy évvel ezelőtt, az úgy egy, egy, egy neonáci fiatal próbált gépfegyverrel lövöldözni a zsinagógára, háléban. És igen, ugyanez a helyzet Ausztriában, ahol azt látjuk, hogy nem csak az Izrael ellenes ami általában jellemző a nyugat-európai országban, és nem jellemző kelet-európai országban van jelen nagyon magas fokon, hanem az úgynevezett tradicionális uh, 19. 20. századi előillite, előillite, előillite, előítéletesség is. Két kérdés van, az egyik az enyém, a másik pedig SMS-ben érkezett szükség esetén akár össze is hozlak benneteket, mármint aki feladta. Így szól az SMS. Felületesek az elérhető beszámolók, miközben az eredmények interpretációja pont Kovács András korábbi kutatásainak látszik jelentősen ellentmondani. Hogy én meg tudnám-e kérdezni, hogy elérhető-e a kérdőjév és a részletes módszertan? Kérdezi XY, aki férfi. Abszolút. É, ugye ezt akartam is mondani, hogy a maga a, a kutatás elérhető az apleu.org apleu.org oldalon, ami tegnap előtt vált élessé, és ezen van, fönn van maga a teljes 150 oldalas kutatás és az elemzés PDF formában, és fönn van különben egy európai térképen egy összesítés, ami az összes az eddig beszélt adatról, adatból készített egy összesített adatbázis országonként könnyen áttekinthetően, tehát azt, hogy adott országban hány atrocitás volt, azok milyen jellegű atrocitások, mit gondol a zsidó közösség, és mit mondott az a kutatás, amit most végeztünk el. Kövesló, aki te volna a tett és Liga egyik alapítója, szerint az eredmények azt sugalják, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem egyetlen aspektusára való összpontosítás, például a fiatalok oktatása az antiszemita sztereotípiák elutasítására nem jelent megoldást. Ez egy bonyolult jelentés, amely árnyalt megközelítést igényel mondta, a holisztikus megközelítés mellett érvelve. Ezt ennél, ha részletesebben elmondanád, megköszönném. mint a Nyilván a hangsúlyok a holisztikus megközelítésen belül is fontosak. Én azt gondolom, hogy, hogy a két legfontosabb eszköz az a jogi eszközök és a oktatás. De a jogi eszközök, és gyakorlatilag a jogi eszközök az a... Az De aszközök, ugye azt mondod, hogy a fiatalok oktatás az antiszemita a szerődvék nem jelent megoldást. Azt hiszem, hogy a jobb forzás, de nem egyedül nem jelent megoldást. Tehát azt gondolom, hogy ez a két, két szempont, az egyik az az, hogy az oktatás, ami hosszú szávon tudja esetleg a fejekben lévő valóságot megváltozhatni. A másik oldalról viszont igenis a jogi eszközök nagyon fontosak, mert ezeknek is van edukációs hatása, és minden országban más típusú jogi eszközökre van szükség. Hogy mondjak egy példát, nem tudom, gyereke. mennyire van az egyik, hogy mondjuk Magyarországon, az nagyon fontos, hogy amikor a jogi eszközökről beszélünk, hogy például a holokausztagadás tagadás, vagy a kezdeményezésünk a, a közösségek méltósága, ami az alkotmányba is bekerült, és a, a, a, a, a, a, a, a, a törvénykönyvbe is, ez egy jogi eszköz. Mondjuk Belgiumban azt érdemes még gondolni, hogy nem lehetne olyan jogi eszköz, hogy olyan jogalkotási kezdeményezést indítani, hogy például egy zsidó közösség előtt állhasson egy, egy őr fegyverrel. Belgiumban több annyi, mint a gyilkosság is történt, és Belgiumban a rendőrségen kívül nem viselhet senki fegyvert, a rendőrség viszont nem biztosítja ezeknek a intézményeknek a védelmét. Tehát most például voltam Brüsszelben, ahol ez a konferencia volt, ott állt egy bácsi az ajtóban mindenfajta fegyver nélkül, és akkor az ember azon gondolkozik, hogy itt például lehet, hogy ezt kéne gondolni, hogy itt valóban a fizikai védelmet kell valamilyen módon jogi eszközökkel kiharcolva biztosítani. Tehát minden országban fontosak az oktatási szempontok, de legalább ilyen fontos a jogi eszközöknek, a jogi környezetnek, a joggyakorlatnak az áttekintése. És ezek alapján kezdeményezés megoldásokra. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást! Csak részint örülök az apropónak, mert azért amiről beszélgettünk, azért ez nem egy kifejezetten szívderítő téma. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm. köszönöm. Én is köszönöm. Köveslomót hallották. Még 5 perc-8 másodperc van hátra a műsorból. Ha te hívnak, akkor maradok egy kicsivel tovább. Ha nem, akkor People Have the Power levezetés. és közben küldözgetek SMS-eket. Először Marián Bélának. Másodszor következik Navracsis Tibor. Itt a 061 es telefonszámra reagálok, ha Netán billet elő kerülni. ez is elment, akkor következzék Horváth, Csaba. Marián Béla már vissza is írt. Ez az a sebesség, amit szeretek. szeptemberben és október legelején nagyon hiányzott, hogy ilyen sms nem tudtam küldeni, független, hogy most még kicsi túlzásba viszem. Jó reggelt! Szervusz János Fági Péter! Szia! Kicsit hozzászóltok az előzőhöz, mert beindította bennem egy jó pár történetet, viszont csak egy apróság, ami nem túl apróság. A az most volt a halálának a hetedik évfordulója, véletlenül pont október 6-án, és lenn voltam a Pécsi temetőbe, és én nem is felejtettem, hogy az van kiírva a sírjára, hogy bejsz Vági György, én ugye Vági Péter vagyok. Mm -hmm. És ő azért magyarosított, mert hogy őt még gyerekkorában verték az általános iskolában, mert hogy zsidó, és ugye összeházasodott egy echte katolikus családlányával, az édesanyámmal, és hogy minden az öcsémmel, bár akkor még ugye nem tudták, hogy leszünk vagy nem leszünk, ne bántsanak emiatt, uh -huh. úgyhogy elettem én vági, uh -huh. életvági uh -huh. is. És... Meg egy csomó egyéb eszembe uh -huh. de hosszú lenne. Hát ennyi. Köszönöm szépen. Fél 9 Györgyevics Benedek, 9 órakor Márkizai Péter. És rossz gombot nyomtam Igen. Igen. Jó reggelt kíván, Nem tudom, a Nemes Gáborra számíthatunk a közeljövőben? Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezt uh, útkor megbeszéltük, megmondta, hogy ez nem ideális, és akkor én ezt küldtem, hogy holnap 9 óra 3, és ezt küldtem Márkizai Péter, Márkizai ne, ne, mit, a Márkizai Péternek. nincs Péter, dolgozó népet szolgálom, viszont hát ezt is visszaigazolták, hogy akkor holnap 9 óra 3 perckor Márkizai Péter, nem fogunk uratkozni. 7 óra, Marián Béla, fél 8, és 8, Horváth Csaba, fél 9, Gyorgyev is, Benedek. 9 Márki Zai, Péter, hogyha ez valami ebéd lenne, akkor szerintem aznap már nem mennénk többet, illetve hát fogalmam nincs, hogy ezután az ebéd után ki tudna fölállni. 061 712 először. Csak hogy mutassam, hogy bennem mennyire mutatkozik a Dac, ugye ketten kérdezték, hogy mikor lesz Nemes Gábor, és akkor benne meg az van, hogy senki nem kifogásolta viszont azt, hogy mi nincs a Filipov, mert ugye volt már itt olyan, aki szerepelt és nem akarták, hogy szerepeljen, Ezt szándékosan nem mondok nevet, de a Filippo visszahozatal, az meg fog történni, mert nehogy már hátrányban legyen a Nemessel szemben, ez csak azt mutatja, hogy én milyen kontraszelektíven és dacmódon módon gondolkodom. Érzelmileg súlyosan deformált vagyok. Nálam a Mandiner az 06171242 másodszor. Egy 1 712 42... Mit meg? De igen, jól mondom. 712 42. Senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk a két időpont között. Van egy ajánlható e-mail cím, amit használhatnak, a ha gondolják. Ez a dörö pont. Kukacs. Janos Kukac. Gmail.com tapasztalni fogják, hogy leütötte a hajókötél, vagy bármi más történt -e velem. Istenem, megvan. A legjobbakat!